Jó reggelt. <gül> szokva attól, hogy itt emberek közlekednek, így aztán, hogy azt mondom, hogy jó reggel, akkor valaki válaszol. Régi történet, már felidéztem önöknek, de tovább se fogom elfelejteni. Szülei mondták, annak idején szép volt, igaz se volt, hogy

azt a Bárdos még annak idején, amikor a Juventus Rádió reggeli műsorában volt, hogy bement volt ott egy fiatal lány, köszönt neki, ő talán visszaköszönt, a műsor után elment, egy másik lány ült ott, neki is köszönt, talán ő is visszaköszönt, soha semmit nem tudtak egymásról. <coughs> nem így volt a történet, Bárdos, megtalálsz június 24-ig, itt vagyok a Szentisvánkőrúton, illetőleg hát

hétfőn, kedden, szerdán, mindig a csütörtök és péntek, az legyen titok. A csütörtök és péntek ugyanis megmarad a régi struktúrában, és miután mi, a stáb, vagy ha tetszik, én, a Kejfe nem akarom zavarba hozni a helyet azzal, hogy a műsor politikai mondandója okán félrejtések történjenek a tekintetben, hogy ez a hely

az ilyen féléknek helyet adván milyen politikai nézetekkel azonosítható. Így aztán a csütörtök és a pénteki napok azok nem itt a Szent István körúttak a nagy nyilvánosság előtt fognak zajlani. Hozzátéve, hogy hihetetlen jó érzés az a vízhang, amit a tegnapi műsor keltett, vagy hagyott maga után hozzátéve, hogy én is csatlakoztam a rendkívül lelkesek táborához,

ezzel együtt, a mai műsorral együtt, még 13 műsorval hátra, a jövő héten és az azt követő héten 5-öt, ezen a héten 3, aztán nyári szünet jön, és hogy hogyan folytatódik, arról még 24-én sem fogok tudni önöknek tájékoztatást adni, az valamikor a nyár folyamán fog eldőlni, az eshetőségekről, per lehetőségekről az utolsó héten számolok be, hozzátéve...

Szeretném elmondani, hogy semmi nem változott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. E tekintetben nincs változás. Kösdekintettel reggel kinéztem, zuhogott az eső. Bár az előbb még János azt ígérte, hogy elhúzza a fejel föl ezt a tetőt, de még nem húzta el.

Három perc múlva lesz reggel 7 óra. Ne felejtsék, hogy június 13-án, hétfőn este, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt Az ugye ide még pár nap, nem olyan nagyon sok. Hétfőn este, ebben a fél évben utoljára, ki tudja, mikor lesz legközelebb. Nagyon messziről jött ember hétfőn, 13-án, hétfőn este, fél az Aquarium Club volt

Ötödik kerület, Erzsébet tér, lépcső le, aztán balra. Rövédesen meg fogom mutatni, hogy miért vagyunk mi is az előző helyszínhez képest balra. Nem húzod el végül is? Meg az Andrásnak mond meg majd létszíves, hogy holnapra... Holnapra nem. Hogy majd

hogy a jövő héten legyen egy fejhallgatókban. Akkor kérnék szépen. Akkor, jó, akkor nem kérem. Hagyjad, hagyjad, hagyjad. András, hagyjad. Most kezd kisütni a nap. Volt egy baromi nagy eső, és állítólag ez holnap-holnap -hol után meg fog esmétlődni. Sőt, hosszabban is esni fog.

János, akkor eljössz velem? Megmutatom az éjszaka pusztítását. Itt még tegnap tükör volt. Tükör? Üveg. Itt.

az én gondos kollégáim úgy döntöttek, hogy akkor nem innen jelentkezünk beleértve, hogy az üvegcserepek is nagyobb mennyiségben voltak itt még reggel. Hazudnék, ha tagadnám. Úgy felvetődött bennem, hogy van összefüggés. A tegnapi műsor és a kirakat bedobása között, mint tudják, ilyen volt a kefeján életében. Erről pont ennyit, mert Isten ments, hogy ez most itt felhívás legyen keringőre, de hála jó Istennek kiderült, hogy egy közeli

Pából távozó ember vagy emberek törték be, nekik nem lett különösebb bajuk, akik elkövették, vagy aki elkövette, az állítanak a rendőrség vendég szeretetét élvezi, nincs összefüggés ezen káresemény és a Kejfej Jancsi itt léte között, és azért ez, hát ha valami megnyugtató ez az, belejött, hogy ami történt, az nyilvánvalóan nem megnyugtató. Reméljük, hogy az elkövetkezendő napokban

az íg egyet a világán nem történik, se hasonló, se más, csak jó. Csak és kizárólag jó. Ugye, ami a kamera mozgását illeti, azzal azért is vagyunk óvattal, mert az elmúlt időben a legkülönbözőbb történetek voltak, talán az RTL-kubbal összefüggésben. Hogy emberek, akik közlekedtek az utcán,

rossz vették, hogy látszik az másuk. Így aztán hát ebben nem lesz részük. Ami a mentőautó zaját, a kukásautó zaját, a villamos és autóbusz zaját illeti attól nem lehet eltekinteni ez a műsor része. A fejünk felől a tető

Ment abból adódban, hogy az a remény, hogy nem fog esni az eső. És pedig megkínálom a jelenlevő stávot, mert ez itt az övék is. Ma az áfonya kiegészült zöld borsóval legközelebb hozott cseresznyét.

Apuka, spájnos. Ó, ható Csak a éjszak, 06171242 az elérhetőségem. Ha van hozzá a kedvük, éljenek vele.

Aldatoló típusoljon. András. Tálatoló típusoljon. Egy volt valami minimális foglyom. Igen igen igen egyébként. Igen. Igen igen igen. Igen. Igen igen Jó,

Siksa István és Kele János lesznek a vendégeim nyagyából 8-tól Kele János lesz, hogy hamarabb is befut mai vendégstátusa szerint foci szakértő és nem mint a Momentum új elnökségének tagja lesz jelen ezen funkciója nem változik, de iteni megszólalásában ez nem fog érződni

vagy legalábbis én nem fogom előhívni. 061-712-42

A mai, meg a tegnapi adás, meg lehetne nézni. Ha van változott semmi sem? Aló? Mondom, abban nem változott semmi sem. Ja, köszönöm drága uram, ne nem hallottam. Köszönöm, mert most orvosot kell mennem, és mivel akkor nem tudom kilencig nézni, azt szerettem volna tudni, hogy délután meg tudom menni. Meg, meg, Köszönöm, nagyon-nagyon-nagyon tették, csak itt tovább, Jó, köszönöm. Vigy köszönöm szépen.

Köszönöm. Mm hogy -hmm. szóval meg kellett volna kérdezem, hogy miért meg orvoshoz, de... Valamikor az ember megkérdezi az ilyet, és valamikor nem. Általában az ember orvoshoz nem jókedvében szokott menni. Ha jókedvében megy, Senki ki tudja, hogy milyen hangulatban távozik.

Szeretem? De nap én ebben a kontroll izében nem hallottam saját magamat? Jó. hogy csak rosszul emlékeztem. Oké, tettem. Az így, jó, jó, jó. Oké, jó, jó.

Az, hogy ez a tegnapi nap azért nagyon sokat kivett belőlem, még nagyon sok minden volt még tegnap. A szószoros értelmében beállítam az ágyba valamikor 7 óra környékén. Fél tízkor ébredtem, nem testet. a meccsbe, valamikor 11-kor feküdtem le. Megint volt a szobában

Mármint a hálóban egy zümi. Mostanában sokszor van zümi. Ugye nagy élet van abból adódóan, hogy elkezdtem élni a lakásban, mert itt a nyár. Jó kívánok! És különböző zümik jönnek be. Különböző helységekbe. Ugye nagyon sok helység nincs, Viszont egy egyterű a lakás. De

hálóba rendszeresen beköltöznek különböző zűmik. amelyek egyébként nem annyira barátságosak, mint az elnevezés, mert a zümi alapján ezek nagyon kedves állatok kellenének, hogy legyenek, de nem azok. Aztán valahogy vagy, abba hagyta, vagy elaludtam, reggel a piharra ébredtem. Holnap

nem innen a teraszról jelentkezem, és holnap után se. Legközelebb 13-án hétfőn lesz innen műsor, pont akkor, amikor este nagyon messziről jött ember is lesz az Aquarium Club volt lokájában. Tudják, evidencia a felbontást professzionális módon. Ez lesz hétfőn, 13-án.

A 16 a visszaszámolás már 10-nél fog tartani. Másodperceken belül itt lesz június 24-e. Így repül az idő. egy 712 42. Ne felejtsék, az új műsorstruktúra kialakításánál a központi jelentősége van annak, hogy önök egyébként mennyire élnek az a lehetőséggel, hogy ez egy interaktív műsor.

A fiúk, akik életet lehelnek ebbe a műsorba korábban is korán jöttek, de most még korábban jönnek. Nekik nem lenne muszáj felkelniük, tudom, és én ötkor, hogyha egyébként nem kezdenénk valamikor 6 óra 51 felé, mostanában ráadásul pontosan is kezdünk, abban a hiszemben és abban a hitben, abban a reményben, a további lehetőségeket nem ajánlok, hogy önök fogják magukat, és most már ide is jöhetnek

sorban állni. Nem kell üresek a széket, aztán 8 óra után elkeltek, lehet beszélgetni, önvallomást tenni, produkálni valamit, van nincs, a lehetőség adott. De ugyanígy adott az is, hogy betelefonáljanak, vagy kitelefonáljanak, vagy csak egyszerűen telefonáljanak. 061

Kejfe Janszí, az elmúlt 20 évben 22 sok arcát mutatta. Lehet még olyan arca, amelyben ez a lehetőség nem lesz adott, ha önök egyébként nem akarnak élni vele. 061-712-42 De tudom a szívük.

és átmehetően felfüggesem. Mindjárt 1 8, 06, 1 712, 42. ma egy iránt június 9-e van, szerda. Június 13-án, 70 este, fél nagyon messzire jött ember. lesz az akváriút boltokájában, ebben a félőben utoljára, és ki tudja, mikor lesz legközelebb

júliusban, augusztusban, szeptemberben biztos, hogy nem lesz. A belépés a 5. kerület Erzsébetér, akváriumklub lépcső le és balra.

É, jó reggelt. Jó voltam egy baromi jó Iron Maiden koncerten. Én képeket láttam róla. az, hogy minden számhoz átvariálják a színpadot, és a megfelelőző ízletek kerülnek egy pár más alatt oda. A számokat, ami nekem az az ötödik Iron Maiden koncerten volt, és először 1987-ben talán, ha jól emlékszem az értelme, az MTK pályán voltam az első. Ez most a Fradi pályán volt.

Igen, igen, Most a kumpanában volt, igen. Valami igen. és olyan hangosak voltak, én meg lefeküttem mindig húgóta ülem. <gül> nem tudom, valahogy az Iron Maiden kimaradt nekem. Nagyon sok Iron Maiden rajongót ismerek, de én magam nem váltam hozzá. Lemezem én... talán van török, de itt most nincs lemezjátszó, úgyhogy... Melyik vajon, melyik? Valamely lilagőző. Hát, uh, én

az Iron Maid-et úgy ismertem meg azért, hogy ott a zenebudik is, a Juász előtt leadott. Hát, 15 másodpercet körülbelül. És akkor úgy figyeltem fölre, és akkor kezdtem, utána nézeg mint hogy van, mint van az Iron Maid-re. De 1984-hogy egyébként nekik az első koncertjük, és a Budapest Porcsarnok parkolóhét, ha már csak így hallottam, a Porcsarnok parkolóhét,

Szép. Maga búvára? Azt kérdezem, hogy búvára, mert időnként mintha a vízalól beszélne. Ja, nem, nem tudom, a Egyes úton megyek tatabányok fele. Nem vagyok víz alatt még. Jó, rendben a baján, vagy nem tudom, hol süllyedt el egy autó. Hát nem tudom, hogy ja, nem ja, bele, na, igen. Na, szóval annyi, hogy jó, jó, volt, jó volt. Örülök neki. Köszönöm, hogy hívott.

Nekem eszembe jutott, hogy elmehetnék a Nick Mason koncertre, de kiderült, hogy ez június másodikán volt, úgyhogy arra már nem fogok elmenni.

eltemették Moldova Györgyöt, akiről változatlanul a Facebookon elképesztő írások jelennek meg. Hirtelen mindenki irodalomkritikussá vált. Ugye ezt a Filipok megfogalmazta már, hogy hol Covid szakértők vagyunk, hol orosz-ukrán háborús szakértők, most hirtelen mindenki irodalom szakértő lett,

Hajrá. Én ebből nem venném ki a részem, de innen az kosárból azért mondom, hogy van ilyen. Fél kilenc környékén majd ne felejtsenek el szólni, hogy be kéne dobni pénzt, bár tulajdonképpen ezt most is be lehetne dobni. Nem kell ezzel fél kilencig várni. ilyen János, én ebben bedobok pénzt.

And is...

Ma anyám szólít, de, a de úgy látszik, hogy itt a körúton senki nem hallgatja és nézi a öncsit, mert én tegnap azt mondtam, hogy fél 9-től van itt parkolás, de ez óriási tévedés, úgyhogy több más, hogy nem büntetett meg bennünket senki semmi. Nyolctól van parkolás. Nem állítanám, hogy én producer vagyok, de az én feladatom, hogy...

A parfolás az ez egyértelmű. 0

Volt itt egy kuka, meg elvitték. Emlékszem rá, egy rá. 712 42 642, 65, 48 Te én, egy kissé megváltoztunk, te és én. Mi van, arra várunk, jönne már egy lány, akiöt összeveszték, így har.

A Kit összeveszték, így harmícs, jönne már egy lány. A

Kérdöm a holnapi meghívókat. Előbb-utóbb írnam kéne V. Júliának és B. Csabának is.

winterman Zsoltnak, Hajnal Miklósnak, Györgyevics Benedeknek, Kelemen Barnabásnak, mert hogy holnap lesz egy koncert a zeneakadémián és arról beszélgetünk. Kelemen Barnabás és feleség egyébként a jövő héten teszik tiszteletüket itt a Szent István kérúton. Hogy füries balás lesz-e vagy sem, azt eldönti ő, én minden esetre.

A holnapival együtt még nagyjából három vagy két alkalmat tudok felajánlani neki, aztán mindenkitől elválok. Hajnal Miklós Györgyel is Veredek és Mintermanten, és ott is visszajeleztet már. Ők vagy koránkelük, vagy koránkelük és gyorsan reagálok, a többiektől még nincsen visszajelzés.

Ma lesz rendkívüli közgyűlés, ugye miután talán két hete vagy három hete elmaradt a fővárosi közgyűlés, így aztán holnap kilenctől lesz miről beszélgetni kis Angus általános főpolgármester helyettessel, nem mintha eddig egyébként hiányban szenvedtünk volna. Önök mit tapasztalnak, hogy csökken az autóforgalom Budapesten részint? Fogalma nincs, hogy meddig tart az iskola, de például, hogy a benzin ár

az milyen mértékben van befolyással a fővárosi közlekedésre, de beleértve, hogy meddig tart még az iskola? Ha nincs, valaki segítene.

a producernek a Zanox kockázatok és mellékhatások című film kapcsán, amely igen üdítően hatott rám, bár az üdítő az nem biztos, hogy a legjobb kifejezés. Majd kiderül, hogy a stából valaki tiszteletét teszi -e itt a Kejfejancsibom. Hm? Nem jötted?

Igen Ő reggelt Ő reggelt, ez iskola a gyerekeknek jövő szerdáig uh, Jövő hét szerda? Igen, ez a gyerekeknek az utolsó nap Fénydekenét zárunk. Nagyon szépen köszönöm Köszönöm minden jót hát akkor Ez még nem érződhet

Most hidegebb van, mint tegnap, de azért nem mondanám, hogy hideg lenne, de ez a reggeli eső, megtette a jótékony, vagy kevésbé jótékony hatását. Én némileg olmosabb vagyok, mint tegnap, függetve láttam, hogy tegnapra aludtam kevesebbet, de talán a több alvásnak is megvan a maga következménye, aminek esetre egy valamivel élénkkelműsor vezetőt, vagy hogy Jánosra karnak maguk előtt látni és hallani,

akkor mindenféleképpen telefonálniuk kell. Én most itt rugólábszerifet azt hiszem a felkőrkezendő percekben nem fogok játszani. 061 712 42. Figyelek, ha van mire...

ten 80

reggel egészen más kínálattal jelentkezik a kölyfei Jancsi. 4 -8 után néhány perccel Vintermantás Zsolt, majd Hajnal Miklós, György Evics Benedek, Kelemen Barnabás, Füries Balázs, Talán, és kisaklus. Amprus. Jöreget! Jöreget! Egyrészt szeretnék gratulálni a helyszínen, mert zseniális!

Nagyon, nagyon tetszik. Másrészt egy, sokáig gondolkoztam, mert egy nagyon szomorú történetet szeretnék elmondani, nem tudom, hogy ebben a rengelben belfére. Próbálkozzunk meg melek. Próbálkozzunk, hogy egy hete a fiam 9 éves kutyáját elvitte ihat tanítani, mert babát várnak, és mindenki azt szereti, hogy a kutya nyugodtabb lesz, meg kevesebb beteg, és nem, nem ébredt a tátásból.

De, és annyira, annyira nehéz <gül> nem is nem tudom, akinek, nem tudom. Nem olyan hosszú időszakot 9 éve bele van és nagyon nehéz időszakot fiam egyedül volt sokáig és nagyon sok problémája volt együtt volt bele ez a kutya és most jól van most volt az egyik babájuk és, nyira, láttam, és kert, tudom, hogy nincs hogy <gül> ez

Menjük. Sajnálom, én csak reménykedem abban egyébként, hogy a telefon vonalnak a minősége az nem tegnapról mára romlott el, hanem egész véletlen, hogy az elmúlt két telefonnak ilyen volt a minősége. Ezt nem állítanám, hogy pontosan lehetett hallani, de ki lehetett venni többé-kevésbé. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Csintanon Köszöntöm a főváros lakukszállát! <gül> <gül> nem foglalkozni, a tap

tehát látom, hogy ólyságot hallgatja a Jó, Valami nem a gyerekek ezzel a telefonvonalon, ez tegnap jobb volt, közben megjöttek a vendégekből egy. Jó reggelt! Azt kérdezem gyerekek, hogy itt egy vendég mikrofon van, de a másik mikrofonnal melyik? Két van. Hm? Mind a kettő ötszörök?

Jó, csak itt egy vendég ilyen húzóba. Jó, a telefonról tudjuk, hogy miért ilyen? Jó. Jó reggelt. Tessék, melyik a kettő közül? Ebből mind lehet venni. Én nem kérek, köszönöm, egy picit rengelisztem. egy kicsit hozzuk Jó. Oké.

Közelebb, jobb. Kezdjük mindjárt azzal, hogy ez egy rossz beidegződésben lesz. Más okból kérdeztem már, hogy... Um, egy kort viszont. Helyes? Jó. Hogy... Um,

hogy az ember, hogyha egy kicsit távolabb helyezel, mondjuk egy gitárt vagy a strandon őrizetlenül hagy egy labdát, akkor szól a gyereknek, hogy hozza közelebb, mert ellopják. Nem, nem, én nem félek tőle, meg még elég fürge vagyok, biztos, hogy utolérek az embert, hogyha. Ez most az elszámolás? Ez teljes mértékben. Ja, ak <gül> Cikk István, szikikár. Uh, ugye ez a névjegyed, ugye úgy kerültél ide,

azon kívül, hogy mi elég régóta ismerjük egymást, hogy már égen találkoztunk, hogy szóba került ez a műsor, hogy lesz, és hogy ki mindenkit lehet meghívni. És akkor valaki fölívott, és megkérdezte, hogy mi lenne, hogy hát meghívnálak téged. És én egy pillanatig se gondolkodtam rajta,

Ugye, mennyire érdekes az, hogy az embert meghatározza, ugye, amikor az embernek szábia van, ezt most többször nem fogom elmondani a termékek megjelenítés, a, a szábot, igen, a termék azt többet nem mondom, akkor óhatatlan megismerkedik veled. Aztán megválik az autójától, és a kapcsolat is megszűnik. Vagy legalábbis, ugye a fiadat tanítottam, ő Facebook ismerősöm, láttam, igen. hogy nagypapa lettél. Igen.

Egészen gyönyörű. Hát ez egy csoda. Csoda ez a kislány. Igen. Imád Tényleg ki egészen hihetetlen. És ugye azt mondta, akivel telefonált, hogy egyrészt itt vagy te, aki egy nem létező autót szervizelsz, a másrésztről pedig kitározol is, meg egyáltalán. Egy érdekes személyiség vagy,

abban nem vagyok biztos, hogy a gitárod kapcsán mi már nem találkoztunk-e, vagy valami nem volt De, mű... de találkoztunk, uh, Jura uh, Omega koncerten, két-három két, helyen is találkoztunk, a, a Budapest arénában is találkoztunk. De volt egy koncerted is.

Nekem volt? Volt, több is. Nos, igen. Igen. Ó, jó, rendben van. Én De csak én ilyen gitáros vagyok, tehát az, az öt akkord, az az öt alap akkord, és én abból élek 20-30, azaz, hát nem élek. A barátok között szoktam gitározni, egy kert helyiségben, nyáron, ennyi, ennyi az egész. Meg amikor fáradt vagyok, elegem van mindenből, akkor elő kerül a gitár, és egy kicsit

úgy álomba gitározom magam, meg úgy megnyugtatom magam. Nagyon jó dolog. az zene. A zene az egy nagyon jó dolog. Zenélni. Te hogyan szodródtál oda, hogy autókkal kezdtél foglalkozni? Hát gyerekkoromban a, a rákospotán laktunk, szemben egy autójavító műhely volt, egy maszek autójavító műhely. az írunk? Hányban volt? Ez, ez hatvan

8 előtt. És, és akkor feltűnt, hogy, hogy ezek az autószerelő fiúk elég jól keresnek, ők mindig meg tudták venni a Téli Szallám a én csak a 280-as, és valahogy ez így arra meg tetszett is az egész, ahogy ott bügykölnek, dolgoznak. Érdekes, találtam, és, és autószerelő ipari tanulósuliban mentem. Ott emiatt? Emiatt, igen. Nem igen. is volt alternatíva?

De nagyon jó tanuló voltam, majdnem kitűnő, tehát, de akkor, akkor közel kitűnőnek kellett lenni ahhoz, hogy fölvegyek autószerelőnek. Tehát azért, a, a, a, akkor még magas volt a preszízse? Igen, hogyne, hogyne? Hát akkor hát az, az egyik legjobban kereső szakma volt, a taxis, a pincér és a benzinkutatás mellett. Igen, igen az, itt voltak Amerikából rokonok, és akkor voltak, hogy ki a, ki a gazdag ember, ugye nem a kutató, nem a

a mérnök, hanem a taxis, az, az, az igen, szóval ők, és én is szerettem volna jó keresni, nem értünk túl jól, úgyhogy nem... A... foglalkoztak a szüleid? Apám esztergályos volt, és helyzetfurros, egy nagyon jó szakember volt, ő is zenért egyébként, pisztonozott, szakszafonozott, szörnyű volt, tehát minden nap

hazajött a munkába, és három órát gyakorolt, az egész egyszerű szaksafon szörnyű. Egy óra, ebből egy óra skálázás, az borzalom. Én menekültem, mert a 14 éves koromtól soha nem voltam otthon, mert egész egyszerűen elviselhetetlen. És játszott? Hát, ilyen hétvégén játszott, például a Hüvösvölgybe, Esztrád zenekarba, tehát ő nem volt egy, ő egy amatőr zenész volt, aki

egy hobbi szinten el szakszizgatott, és magának a barátaival összeültek, gemmeltek de akkor ezt még más. Nem így mondták? <gül> Igen, nem így mondták, így volt. És, és, de az, az enes szeretet az úgy rám ragadt. Egyébként tanultam egy, egy picit kottát is olvasni, szólfizseltem, de semmit nem, be, tehát nem tudok beállítani. Hány évig jártál szólfizselt? Pár hónapig.

Két, hónap. Én ezen a környéken nevelkedtem, igen, és uh, elvélek polgári nevelésben részesültem, ezt utólag tudtam meg, akkor nem voltam vele tisztában, és ugye a szüleim úgy gondolták, hogy nekem kell tanulnom zenét, hogy én évekig jártam szolófésre. Az Azt hiszem, még Kodály Szoltánnak is énekeltem,

ő valószínűleg erre nem emlékszik, én annál jobban, de ebben sem vagy biztos, ugye az évek megkoptatják az ember memóriáját. Zongoráztam, de a zongora igazán az elmúlt időben került méltó helyre, mert anyám halála után a zongorát a szó fizikai értelmében megörökölte a lányom, vagy a barátnőmnek a lánya, aki egy akár komoly zenész is lehetett volna, de miután

több lehetőség volt, és a zenei tanulmányait tekintve nem kapta meg azt a támogatást az iskolától, amit ő remélt. Legalább, remélem, jól fogalmazok. Végül is egészen más irányba ment, de fuvalázik és zongorázik. De más hangszerekben is sokkal nagyobb, sokkal jobb kár tud tenni, mint én. Mivel foglalkozott édesanyjad? Édesanyám barónő volt. A... Csak itt volt a zeneiskola valahol a... a... Istenem, a...

Meg nem mondom, hogy melyik utca a sarkán, de ott most is zenéspola van. Igen? Ő, ő nő volt. És ő nem zenőtt? Nem, nem egyáltalán nem. Testvére? Testvérem, őse zenőtt. Nővér, egy nővérem volt, szegényen de nem zenőtt. Na meg, ez csak úgy jött. Ez úgy, de egyébként én.

40-valahány éves koromban kezdtem elgitározni, tehát én... Minek a hatására? A, a, a fiam a Tomi, 12-13 éves volt, kövér gyerek, akkor ilyen különböző számítógépes játékok voltak, joystickkal kellett a TB előtt játszani, a Commodore 64, vagy valami hasonló. És reggeltől estig ott ült a számítógépet, rángatta a joystickot, és hízott. Úgy nézett ki

jó kis kövér napközis gyereknek nézett ki, és akkor küldtem ide sportolni oda kajankozni mindenféle sportokat próbált focizolt e ezer felé elment de, de sehol nem maradt, megmaradt a joystick, és akkor gondoltam, hogy veszek egy gitárt, talán érdekelni fogja természetesen rá sem hederített

akkor de a gitározástól azért jelentősen fogyni nem lehet, nem? Nem, nem, de, de, de figyelemelt elterülés. Figyelem mert hogy ne csak azt csinálja, ne, ne csak játszon, mert az kiderült, hogy magadnak vetted a gitárt? Nem, igazából nem. Csak, de, ő de ő nem gitározott. Ja, ő még nem, igen, ő még, igen. én sem. Igen. És, és aztán vettem egy muszti dobai füzetet, a, amiben hogy, hogy tanuljunk, hogy hogy fogjuk le a húrokat, megtanultam két akkordot, a két akkordot elkezdtem pöncögni, énekeltem hozzá, és akkor

kérdezte, hogy mit csinálsz, hát, nem Próbálkozom valamivel, próbálok gitározni, Utas csak, és akkor elvette a gityót, vagy oda, játszott, próbálkozott ő is, és aztán úgy megtetszett neki, megtetszett a hang, a rezonancia, a a, a, a csoda, tehát a, a, a zene csodája. hogy öledbe fogsz egy gitárt, vagy egy hegedűt, teljesen...

Vagy egy zongorát, hát a zongorát maga, az, az, a, az a csoda. Az, az, az attól szebb nincs. És leütsz egy akkordot, vagy lehúzod egy akkordot, és, és rezeg a belsődbe, mindenhol jönnek azok a gyönyörű hangok, ha, ha gyönyörűek már, és, és úgy megnyugszol, meg úgy kitör. De korábban is így beszéltél a zenéről, mielőtt nem. még elkezdtél volna gitározni? Nem, nem, imádtam a zenét, hát ugye ez ezen feline nőttem fel, meg...

Kivinál, meg, meg, meg, meg krimális péce, de, de, de, de csak, csak mint, mint. Um

zeneket velőtt, tehát nem egyáltalán, bocsánat, egymásodt ezt kikapcsolom. De nem, nyugodtan fölvelte. Nem, nem, kinyomtam. De nem kell. Igen, de figyelj, ennek a műsornak a légkörébe, ha van neki egyáltalán, bőven belefér. Igen, rendben. Bőven belefér. Még egyszer mondom, nem kell kikapcsolni. De nem csak átkapcsoltam. Rendben van, de ha felveszed, akkor nem leszel illetlen. Igen, rendben, köszönöm. Az egy nagy fájdalom, hogy

Ugye a Jimmy Page-et a Robert Plant-tel kettesbe hallottam, de egy Igen. Zeppelin koncertre régen elmentem volna. Az egy csoda. Voltam. Kis stadionban, én volt voltam. Zeppelin? Zeppelin volt Magyarországon. Szerintem én lehettem 16-17 éves. 18. Nem voltam több biztos. Volt Zeppelin. Volt Zeppelin koncert volt, Magyarországon. Volt, persze. Hogyne? egy Egyszer volt. Én, szerint, én biztos volt, vagyok, benne, hogy volt. Persze.

Hát, és hát, Doors koncert? Dors koncert is nem volt? Voltam. Ott nem voltam. De az nem is volt a kedvenceid között? Nem, ugye igazából nem. Olyan, és olyan Queen koncerten bakos. voltál? Nem, Queen koncerten nem voltam, a Rolling Stones koncerten voltam, hát az is egy csoda volt. Hát egy, ezek, ezek nagy dolgok. Ezek fantasztikus, előadok meg. És mi a véleményed arról, hogyha egy tag meghal, vagy kettő meghal? Tehát, hogy

Hol, hol, hol marad azonos egy zenekar azzal, ami korábban volt, a közben kicserélődnek a tagok? Ott marad, ott, ott van, ott van a... Most is meghalt ugye Díny és József. Ő, ő egy nagyon nagy ember volt, tehát ő, ő volt a magyar... De ez Nagyar lehet valamilyen ember. hatással van? Mert láthatom, hogy meghatódtál. Persze, hogy ne. Hogy ne. Hát... Mert...

Hát, fantasztikusan jó zenész volt De ismertétek a, egymást? Egyszer találkoztunk De egy mi váltott ez ki belőled? Azt, hogy, hogy mindenki, aki meghal Tehát egy ilyen Tovább él Tehát itt, itt hiába halt meg a Mercury, ő ott van Ő itt van köztünk a mai napig És, és, és Továbbra is egy csoda és, és le, De a és Ez kötött valami?

A, a, a, nem, nem sok nótáját ismertem, csak a, egyszer a szegovia gitár is lett a <zorítás> Annyi baj, az ember beszélnek, igen. <hirólay tomar OneScript> Találkoztunk, én éppen egy, egy gitárt vásároltam. Hány gitározom? Hát sok. sok. Egy, egy hat darabban talán, és de az, ami, ami nem várt be, azt az Dunoka öcskösöknek adtam, meg eladtam. Igen? Hát, a, a, a, a,

vettem, vagy 10-12 gitárt életem, imádom a gitárokat. Hát ez, ez a másik, hogy a... És, és ott találkoztam, hogy Dígy és ő annak idején énekelt az a Ezáma karrier notát, Igen. Meg, meg az, és én azt hittem, hogy egy sima folk zenész, vagy egy ész, és olyan gyönyörűen játszott, kipróbált azt a gyitot, amit szerettem volna megvenni, és meg is kértem, hogy

megpróbálni, hogy mit tud a gítő, mert én, én ugye kap a gitás, én nem tudok játszani, ő pedig kézbe vette és, és hát egy csodát lejártott, és mondta, hogy hát sajnos ő ilyet nem tud venni, ö, ö, durván 60 ezer fontos gitáron koncertezik, ez meg a sok, sok többszöröse volt ennek, ez egy mestergitár volt, amit talán háromszor használtam, egy, egy 40-50 éves gitár volt,

Tökéletes állapotban egy egy, egy zenész, egy zenész fiáé volt, és én két pillanat alatt összekarcoltam meg el, <gül> nem, az én, nem az én hangszerem. És hogyan lett a zenekar? É, nincs zenekar, tehát, é, nekem nincs zenekarom. De am, amikor én hallottalak téged, az nem többesbe volt? Volt, hogy játszottunk így ismerősökkel, barátokkal, van egy nagyon jó barátom, ő, ő,

van egy Hemondja, és, és évekkel ezelőtt volt ez szerintem, és, és a Filár Pistő a magyar színháznak a oszlopos tagja és, és színész, és fantasztikusan jól gitározik, hihetetlen, És Magyaródon a tenisz pályán taptunk mit.

Gitárodok. Miut a el? Nem teniszezem, én a De és Azt akartam kérdezni, hogy amikor én megismertelek téged, akkor nem, nem, nem, nem voltál arról híres, hogy teniszezel. Nem, nem, én esténként átjártam oda, ez egy kert helyiség, ahol van, volt egy teniszpálya, egy salakos, nagyon klassz hely, és a, a tulajdonos szerintem most meg egy éve, ő vele nagyon jól beszélgettünk, a, a srácokkal, akik oda gyűltek, ott Magyaródról meg

akár Budapestről is, hát a Pisti itt lakik Budán és, és átjár oda teniszező, tenisz miatt került és aztán kiderült, hogy gitározik is, akkor, akkor persze esténként néha jemmertünk egyet, tehát de nagyon jó de én megkapáltam hozzá. És, és közben a, a, a szakmai pályafutásod az hogy alakult? Melyik szervizben kezdted? Én húsz évig dolgoztam egy helyen a Miskolci úton,

ez egy AFIT volt, egy hatalmas nagy volt a fénykorában 600 ember dolgozott ott, tehát ez egy óriási nagy Lada, zastava és ilyen keleti autók típusa szerviz volt.

És volt persze... Ez lehet, a 20 év, ez, ez beváltotta az ahhoz fűzött reményt, amiért te egyébként elmentél autószerelőnek? Á, igen, lehet mondani, hogy igen. Én mellette már, én 20 éves koromtól már béreltem egy műhelyt, és ott fusiztam. Tehát ledolgoztam, két műszakban dolgoztam, délelőtt 8 órát, délután vagy... vagy a, és ut... miért kezdtél lefusizni? Pénz miatt? A pénz miatt, persze. Hát a, a fizetésünk az annyira kevés volt, hogy muszáj volt...

Tehát itt a fusi volt meg a... Jó reggelt! És... Jó reggelt! be egymást! Nem Ezek mind szabad prédek, Van zöld borsó, hazai zöld borsó, hazai pogácsa, és azt hiszem, hogy lengyel áfonya. Egencsku. És van magyar ásványvíz is.

Köszönjük. Köszönöm. Ő időnként gitározni fog, ez nem probléma, hogy... Egyáltalán sőt. Um, De rossz <laughs> hát... okay. Mondok két mondatot, hogy... Ugye nekem van a Kejfejacsi című sorom, ami... Ides több mint 20 éves... különböző korszakokat élt meg

de az elmúlt időben én nagyon befülletnek éreztem magamat. Nem csak a politika miatt, magam miatt is egyáltalán, és változtatni akartam. Sok minden közre játszott ebben, egy olyan verziót mondok, ami a legrövidebb. És gyakorlatilag ennek a szüleménye az, hogy a fantasztikus kollégáim miatt, akik erre képesek voltak, plusz még az Európa Bistró, melyik biztosította a helyszínt,

fogtam magam, és odahagytam a stúdiót, és kiköltöztem ide, ami nekem annyira nem újdonság, mert még a Magyar Rádió idejében én gyakran készítettem műsort különböző teraszokon, és maga az atmoszféra pillanatok alatt megfogta az embereket, ugye ez a második műsor, mert nagyon sok nem lesz, mert július 24-ig tart ez a szezon, és aztán majd talán folytatódik szeptembertől, de az a remény, amit hozzáfűztem, az...

Hát, ha egy műsor be tudja váltani, nem tudja beváltani, de az beváltotta. A párosításokban semmilyen szándékosság nincs. Ráadásul ugye úgy volt, hogy Bertha Zsolt lesz, akit majd fel kell hívnom, hogy hogy van a dereka, és nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál. Annak idején a Magyar Rádióban, hogyha egy csütörtöki műsorba valakit felhívtak szerdán, akkor az megkérdezte, hogy ki mondta le.

Uh -huh. ez ma már nem dívik, mert ma már ezek a ezek a az eljárásmódok nem léteznek de köszönöm a beúrást Kele János ő a Momentumnak az elnökségi tagja de ma nem ebben a de van még egy pár titulusod hát igen, van egy pár titulusod nem tudom melyiket szeretnéd ez Sorol. igazából több friss tehát... de csak egyet fogunk igénybe venni

ez friss, valójában ő, ugye ilyen sport szakírás, vagy foci szakírásra foglalkoztam, és akkor gondolom ebben a minőségemben vagyok most itt. Persze annak mindenféle közéleti vonulatával is, hogy utóbbi időben már inkább, vagy, vagy sokszor akár, mint a, a mostani téma kapcsolatban érdekes lehet. Több mit is? Egy... Egyébként közgazdász vagyok, de Budapesti Vállalkozásfejlesztő Közalapítványnál dolgozom, ott vagyok általási igazgató, ugye ez egy ilyen fővárosi, vagy fővároshoz köthető,

cég kvázi, de nem, nem a, nem a Fövérshoz tartozik, van egy független kuratórium, és az irányítja itt. Mikrohitelezünk cégeket, meg uh, ilyen Smart City projektekkel foglalkozunk. Más? Más szerintem nincs. Van Eset még? kevés? Nem tudom. <síns> nincs, nincs, nincs. Több, több, több. Nem tudok róla. Um, a műsor összeállításában a nép is részt vesz, és én valamikor egy tulajdonos voltam, már régóta nem az vagyok, de

én egy nagyon nagy voltam, és akkor én a szikéhez jártam, és nemrég valaki telefonát is kérdezte, hogy miért nem hívom meg. Milyen egy olyan autónak a szervizelője lenne, amely már nem létezik mellesleg, ő gitározik is. Aha. És hogy akkor hívjam meg, és nem állt ellent. A itteni részvételet pedig ugye a legutóbbi foci eseményekkel kapcsolatos.

Én nem fogom erőltetni, hogy egymás uh, témái iránt érdeklődjetek, mm -hmm. de ha van érdeklődés, nem fogom kizárni, bár attól tartok, hogy hirtelen számszerelő nem lesz el. Nem, nem hiszem, nem hiszem. Kizügyesség

focifal se leszek. Kizügyesség. <gül> rettegek az autószerelőktől igazság szerint. Tehát mindig van egy ilyen érzés, mert autószerelőz megyek, hogy ki fogják használni, hogy nem értek hozzá és hogy három kérdésből rájönnek, hogy fogalmam sincs az egészről, és ettől így rettegek. Az, az hogy nem értesz hozzá, senkinek nem kell érteni oda, de ha, ha egy normális céghez mész, egy normális műhegy, Igen. Akkor, akkor nem fognak átvenni. Meg nem Abszolút. Fog. Egy, tehát Milyen általában. autód van? Toyota.

Ilyen kis Tojóta Járiszon van egy pár éve. És egy helyre jársz? Igen, ráadásul még úgy, hogy még ugye apámnak az ilyen ismerősai, tehát az ő, akit ő ismer, és Igen. akkor ilyen, de mindegy szó, hogy ez az, ebbe vagyok, de hát ugye az vidéken van, szóval lassan át kell, át kell majd álljak, nem lehet mindig hazajárkálni. Mi? Miért van vidéken? Én Karcogi vagyok eredetileg, és a most ott laknak, még most is, és akkor, hogy általában, amikor akkor olyankor időzítem az ilyen, hogy mindenféle azt tudom, hogy a Szamosnak hogy van ott valamilyen üzeme.

Aba biztos vagyok, mert uh, a polosod a... Igen, igen, van ott egy ilyen, van, van, van, van. Elnézést, van. hogy én karcsogot ezzel azonosítom. Uh, meg, meglepő, mert így másra szokták, vagy az, hogy rengeteg politikus születik ott, vagy, vagy nem tudom, hát pörköltel, tehát körülbelül ezek, ezek szoktak, de a, a, a marcipánt még senki, vagy a szamos. De egyébként Varga nem, Mihály? Varga Mihály, a Sándor, Vada Jágnes, Lukács Laci most a Jobbikból,

Egyébként az olajolajos is karcogi születés, csak a kisújszárási, csak volt kórházztál. De, nem de kard, mikor hogy... származottál el onnan? Én gimnázium után, amíg gimnáziumba is oda jártam. De autót szervizelni oda lejársz? Igen, amikor hazamegyek a szüleim, az akkor általában akkor akkor a De ez azt jelenti, hogy a jött, hogy és... jól, abban... jól teljesít? Jól teljesít, de hirtelen mert... dolgok nincsenek Igen, mert, mert hát... volt, így a legrosszabb volt a mi. csak az a km. 170. De tudod, hol van Rigács?

Nem, így hirtelen. Nem, csak azért kérdezem, hm? hogy te tudtad volna, hogy Karszak 170 kilométerre van? Nem, közelebbre gondoltam. Nem csak én, én a közelmúltban nem tudtam, hogy hol van Rigács, és ezért egy politikussal van beszélgetésben, nagyon kikaptam. Tudom, tudom, olvastam. Um, a te foci szakértőséged a focival kapcsolatos szenvedélyedből adódik? Igen, igen, igen, igen, igen. Ami elméleti, vagy gyakorlati?

Hát nyilván, mint gyerekén gyerek, is szeretem focizni, de hogy... Is? Ö, nem nem hát, Nem, nem tudok elég jól, tehát nyilván... Ö, soha Ez nem elég jól akartam. hol kezdődik? Hát nem tudom, hogy ilyen nagy pályás megyei, vagy nem tudom, tehát én sosem játszottam ilyen Ez szinten. elég jó van. autószerelő, az hol kezdődik? Olyan van egyáltalán? Van, igen, igen, aki becsületesz, aki, becsületes, aki, aki meg tud szinten, aki tud egy kuplungot

csinálni, hoz, ért egy kicsit Ki az a Én évekig jártam hozzá, hosszú évekig, és az egyik Szábonak valami baja volt a szélvédő tömítésére. Emléksz erre? Nem, nem, sajnos nem. És nem tudta megjavítani. Egyfolytában 130 kilométernél elkezdett sivítani.

Azt mondta a Sziki, aki nem nélkülöző a humorérzéket, hogy ez azért nagyon jó, mert a 130-az a felső sebességhatár, így aztán nem kell másra ennyi. tekintetterem, nem, hogyha ott sivít, akkor ennyi. Egyébként nem tudom megoldani. Emlékszel <gül> Nem, nem emlékszem, de ö, ö, nem ázott be. Nem, Tehát nem. nem, ez, volt nem. A, ez volt a baj, nem. igen. Ö, be illet. kellett volna gyázzom. Illett volna, igen, igen. igen

de aztán később jártunk már itt több autóval. Volt egyszer egy saját autóm, az is ropogott, minden baja volt, és, és, akkor, és soha nem találtam meg, hogy mitől ropog az autó. A ropog? Ropogott. Az mi, ropog? Az, az, az a kocsi eleje ö, rossz úton rászkódott, és rop, nagyon csúnya hangot adott. Nem tudtam rájönni, hogy mi a szélvéd, az olyan, mint egy dob. Egy dobnak a belse, és egyszer, amikor párás volt, és törölgettem,

rossz úton megszűnt a hang, és akkor még egyszer meg, megnyomtam azt, hogy megint a és szóval te jó Isten, ez a baj az autómnak, és akkor újra ragasztottuk a szélvédőt. Nyugodtan lehet, én azt is mondtam, hogy ez egy olyan műsor, ahol ha hívnak téged, akkor miatt nem kell frázkodni. Nem, le akarom venni a... Nem az jutott eszembe, hogy melyik az a...

Melyik az a film vagy könyv, ez az ember, akit óvénak hívtak, meg van ez a film? Lé, Még regény? Már van, az, hogy a szám, szám, könyv. Igen, igen. A két szomszéd ugye nem beszél egymással, az egyik mm -hmm. volvo, a másik szább. Igen. És hogy azt akartam megkérdezni, hogy ez, ebbe van valami preferencia, hogy akkor volvo vagy száb? vagy? Nem, nem, nincs. Nincs. egy időben próbálkoztunk a volvo-val is, de nem, nem mm -hmm. tudtuk megoldani, mert a, már így is egy óriási raktárkészletet kellett mm -hmm. elhalmoznunk, nincs alkatrész, kevés az Aha. alkatrész a számhoz

tíz éve megszűnt a gyártás, nem nagyon gyártanak után, úgyhogy de, hogy egész világról vásárom részt és a vóvónak annyi típusa van, hogy ahhoz ötször-tízszer nagyobb mm -hmm. raktárkészlet kellett volna. Sehely, hely, se pénz, se, nem, meg, meg bonyolult autó, meg sok felé kinézett a Volvo sok mindenkivel barátkozott. Bonyolult, mint a szab.

Sokkal az újabbak, persze, persze. Hát a rége, régebbi autókban volt mondjuk 30-40 vezérlő, elektronikus vezérlő, most, most van 100-120-150. Milyen osztal kezdtél? Én általában jobb szélsőt játszottam, tehát vagy ilyen hátvéd, vagy, vagy, vagy középpályás. Nyilván, ő, aki nem nagyon ügyes, az kiteszik a szélre, tehát ez a magyar foci. Nem, aki nem nagyon ügyes, az kapus. Vagy kapus, jó. Nem, volt, én nem tudom nem, saját magamról. Alacsony voltam, tehát kapuban is oda, meg alacsony voltam, tehát...

De alapvetően tehát nekem mindig ilyen kulturális bajom volt a foci közeggel, tehát hogy én nem éreztem jól magam a foci közegben, én nem szeretem focizni járni, mert itt focizni jártak, én azokat nem kedveltem. Mi baj volt a foci közeggől? Hát nem tudom, én ott nem, nem éreztem jól magam nyilván ezt most lehet cizellelni, de egyszerűen... De rossz tapasztalatokra tettél szert? Hát nyilván én nem nagyon tudtam közös hangot találni azokkal a srácokkal, akik ott az érzéprímet vitték nem tudom. Nagyon sok oka lehet.

De aztán nyilván később változott? Ez... Nem, hát ez nem változik, tehát ugyanígy nem tokozós közös hangot talán, nem tudtam, közös a sport sajtó nagy részével se, tehát egyszer nem. Szos van ennek valami oka. Lehet venni, amíg van. És az, hogy elkezdtél ennek az elméleti részével foglalkozni, az hogy kezdődött? Hát ny nyilván úgy, hogy uh, olvastam olyan dolgokat, amik ezzel foglalkoztak, és én azt szoktam mondani, hát nem hogy... nem magattól kezdődött.

Úgy kezdődött, hogy foci szurkoló voltam, rengeteg meccset néztem, nagyon érdekelt az egész Inet mindent elolva. Manchester United szurkoló voltam, mi? vagy vagyok. Az egyik első nagy focis élményem, eseményem, amit láttam tévében, az a 99-es b és, és nyilván ez az így megfogja az embert. Meg, meg, meg nyilván nekem így összekötődik így a szocializációs

emlékből lesz, hogy el lehetett kezdeni meccseket nézni hétvégén, rengeteg mm -hmm. meccset, tehát ez ilyen 2000-es évek eleje, amikor én nem tudom fiatal gyerek voltam, és akkor kinyílt a világ ebben a mondom, oh, minden nem meccset volt. És nem lehetett kirobbantani a tévé elől? És akkor nehéz volt kirobbantani a tévé elől, igen, én nagyon elkapott ez a dolog, aztán amikor ő

Nyilván internethez jutottam, tehát hogy, hogy amikor még inkább kinyit a világ, akkor mindent elolvassam ezzel kapcsolatban. És, és azt szoktam mondani, hogy valószínűleg már nem tudom, 16-7-8 éves koromban kijöttem volna ebből a focimániából, ha nem találok rá erre a taktikai előnyre. Itt van, a kellett, nem először beszélek vele, de ezzel a vehemenciával, ahányszor beszéltünk telefonon, soha nem volt. Tehát, hogy mekkora különbség van egyébként, okay. hogy az ember személyesen <tos> találkozik valakivel, vagy sem. A telefonnak számtalan előnye van.

Uh, és az elmúlt időben én eléggé ráéreztem, de a személyes találkozást valójában nehéz, nehéz felülmúlni, szakmailag nehezebb uralni, de majd megvalósítjuk, vagy legalábbis majd mások megítélik. És mennyi időbe került az, hogy az első írásodat letetted? Hát ez is ugye

ilyen generációs dolog, mert hogy én a a blokkszférába kezdtem, amikor az ember eszéből őt valami leírja, kiteszi, és akkor ez csak azért maradt meg bennem, mert múltkor valaki teljesen véletlen azt mondta, valamit tőled olvasva, elnézést én nem vagyok ennyire a labdarúgás iránt érdeklődő érdeklődő vagy, de ennyire nem hogy valamit megírtál, amire ő nem is gondolt, és onnantól kezdve másféleképpen gondolt arra, nem tudom hát. megmondani, hogy mi volt ez, és hogy ez neki egy teljes, teljes kataklizma volt

Szerintem, szerintem tényleg ez a, a haszna amit csinálunk, hogy, vagy csináltam, hogy, hogy elkezdtünk máshogy miről. Ezt. Ezt. Ezt. Én most azt gondolom, hogy igen, egy darabig legalábbis biztos. Nyilván az a, a hogy ez bármikor újra lehet kezdeni. Nem lesz rá időd? Mert... Vagy nem lesz rá időd, meg az utóbbi időben azért kicsit azt éreztem, hogy elaposolódt engem is. Tehát ez ki lehet ebben égni, amikor az ember egy hétvégén nem tudom megnézni 12 meccset. Abban az... nem lehet kiégni, amikor az ember bemegy és elsütötteti a lózungait arról, hogy ezért, most aki jobban akarta meg,

a következő szakért És szakértő, hogy te akartál lenni ilyen tévébe beülő. Okos de vol ember. voltam is, vagy is, hogy ilyen. Két ez de de nem volt ilyen célom, hogy ez legyen. Én erről szerettem beszélni, meg azt szerettem volna, hogy olyan dolgok hangozzanak a meccsek kapcsán, amikor nem beszél senki. Tehát amikor kedvenc példám, rendszeresen hangzik, hogy óriási taktikai csata zajlik a pályán. Ugye, hát a óriási taktikai csata van. És senkire nem mondta, de hogy ez mit jelent? De Tehát, de az az, az de micsoda? Hát nem, mert most, inkább nem is mennénk bele, mert se értik a nézők.

A mondjuk tapti. el, hogy mi a pályán hát a magyar, azért vagyunk, ott, hogy elmagyarázunk és én ezt szerettem csinálni nyilván volt bennem egy ilyen nagy elhivatottság ebben azt gondoltam, hogy akit csinálik, szarok én meg nyilván sokkal jobban tudnám csinálni tehát ez mindig ez a drive-ja ennek aztán persze menet közben kiderül, hogy nem olyan egyszerű szóval csinálni

de mindig az a legnagyobb öröm, és azért néhány ilyen üzenetet az évek alatt kaptam, amikor valaki azt mondja, hogy ő már régen nem nézett focit, ő teljesen elvesztette az érdeklődését, de elkezdte olvasni, vagy nézni, amiket én mondtam, írtam, csináltam, és így rájött, hogy van egy másik dimenzió ennek a játéknak, és ez viszont nagyon érdeklődött. Vagy olyan emberek, akik utálják a focit, nem nézték soha, viszont nem tudom, más típusú elemzéssel foglalkoznak, és azt mondják, hogy észrevették a saját szakmájuknak, hogy ez rá lehet húzni erre is. És a csó mindenben ez a maga ez a

nem tudom, analitikus szemlélet, amivel nézzük, az, az a fociban is működik, és megértettek egy csomó dolgot a saját szakmájuk szemüvegén keresztül a fociból is, igazán maga a játék, vagy a játékosok nem érdekelték őket. Mennyire lehet kiégni autószerelőként? Nagyon, nagyon. sokan, Sokan úgy jártak, hát az, az, az éjjel-nappali munkától, tehát folyamatosan tizen órákat dolgozunk, a Tomi és én is. Tomi a fia. Hát igen, és

még, még nem értem ki, tehát még, még mindig érdekes. A másik, én mindig nagyra értékeltem azt, amikor valaki a saját tevékenysége kapcsán tudott beszélni. Orvosoknál különösen nagyra értékeltem, apám orvos volt, amikor rajzoltak. Általában nem jelentett jót, ha rajzolnak, mert ugye akkor valami bajról beszéltek, de hihetetlenül tudtak demonstrálni szíves elnézést. Én sose fogom elfelejteni, amikor az apám agydaganata lett így lerajzolva,

nem szívesen beszélek róla, de itt van előttem. És ő maga is tudott erről beszélni és rajzolni. Te például, én emlékszem a saját történeteimre, de most nem magam akarom elmondani, mennyire beszélgetsz azokkal, akiknek a gépkocsijával törődsz. Tehát mennyire meséled el,

hogy mi bajuk van, vagy hogy mit csináltál, vagy hogy mire kell számítani. Mindenkivel elbeszélgetünk. Én is, a Tomi is. A, a, én, én most már kezdek visszahúzódni. Hát majdnem 68 éves vagyok, tehát azért kez, ugye, én vagyok a szürke eminences, a háttért, kezdem a hátteret igazgatni, meg dolgoldani. A Tomi mindenkinek elmond tövéről henyire mindent, mi van az autójával, mi várható, és, és hogy be fog kerülni

ez egyáltalán szabad ennek ugrani, érdemesen javítani. Mindent, mindent. Am amit. Tehát a, ő, ő gyakorlatilag egy pszichiáter. Tehát a, a Tomi az egy igazi pszichiáter. Én akkor szerettem De. bele a szikibe, én akartam venni egy 900-as Cabriot. Ami, szerint, ami szerintem a legszebb. Igen, az a cápa? Igen. Hát, cápa egy cápa kettő. Az, az, a valami, az valami, tehát az, arra szavak nincsenek,

nagyon régen volt és találtam egyet és um, ugye szóba került, hogy megvehetem-e vagy sem Részletkörülményekre is emlékszem de ezt nem illik felidézni és a sziki megüzente miután ő szervizelte azt az autót hogy ne vegyem meg de úgy, hogy közben az, aki az autó volt őt nem árulta el

Uh -huh. Tehát próbált ezt a kettőt uh -huh. valahogy összeegyeztetni, erre is emlékszel? Hát, előfordult már tetszett is, igen. És akkor, akkor a szívembe zártam. Még arra emlékszem a legelején, amikor egyszer te nagyon tudsz ordítani, ha akarsz. Uh -huh. Persze, volt már a példa. És akkor ki voltam a szervizben, vártam az autómra, és valaki valószínűleg sokkal a szerviz költséget, és az szüki

kurva régen volt. Ez valamikor a 2000-es évek legelei lehetett. Én ugye azért vettem számot, mert hogy nem, ez még a 90-es években kellett, hogy legyen, mert hogy a Horn a baleset engem meggyőzött arról, hogy ha baleset, szenved az ember, és nekem akkor született a lányom a 90-es évek végén. Hogyha a lányomra vigyázni akarok, hogyha én már rosszul vezetek, akkor az autó megvédje őt,

és akkor az legyen a szám. És akkor a Sziki valakivel ordított, de sokkal a költséges, mondta, hogyha olcsó autót akar szervezni, legyen Trabantot, egy szám, ennyibe kerül, és punktum, és ott ordítottál vele, és teljesen ki volt kelve magából. Igen. Egyébként teljesen normális árakon dolgoztunk, vagy inkább az alatt, a mai napig... De emlékszem. Egy... Persze, igen. Előfordult, persze, hát

sokan trabbi szinten, vagy uh, ilyen sufni-tuning szinten próbálják javítani az autót, nem megy. Hát egy ekkora bűhely, ami az enyém, és az a, a szerelőket is meg kell jól fizetni, a minden drága. Csak szab, Csak szab. Mióta Mi nem gyártanak szabot? 11-ben gyártották az utolsót, 2011-ben. Azóta nincs Mit hagysz a fiadra egy olyan autó szervizelése kapcsán, amelyet nem gyártanak 11 éve?

A, azért rengeteg autót javítunk most másfél hónap az előérzésünk, majdnem két hónap július 20-ára vállaljuk a munkát ebben a pillanatban annyi munka, ez, ez azért is van, hogy ke nagyon kevés a szerelem Tehát, a márka szerviz megszűnt? gyakorlatilag megszűnt persze. gyakorlatilag aki a márka szervizbe ment az is hozzátok meg most már? igen, igen hát a márka szerviz legalább 6 évvel ezelőtt megszűnt vagy 8 évvel ezelőtt

és a, még itt Budapesten még egy kolléga javít számot, és rajtunk kívül szinte senki. Úgyhogy, és kevés az emberem. Tehát összesen három szerelővel és egy lakatos kollégával dolgozunk. Az, az nagyon kevés. De akkor ez kevesebb annál, mint amennyi volt. Igen, korábban. Így van. Hát volt a fénykorunkban 8 szerelő, volt 8-9 szerelő. Azért is épült a műhely. És mint akkor jelen... miért, nem, miért nem nagyobb a létszám? Hmm, nincs szerelő

egész nem tudunk autószerelőt felvenni. Nincs. Nem létezik. Mióta? Mindenki. Hát ami az internetes vagy a, a számítógépes világban. Régen eldobtunk egy követ, biztos, hogy autószerelőt találtunk. Most, most mindenki informatikus, meg, meg kereskedik, meg tehát már senki nem akar dolgozni, meg bepiszkolni a kezét, meg mert ugye

Váltókat emelgetni, meg motorokkal bíbelődni, ott a koszba, olajba, benzinbe. Ja, arról beszélgettünk az elején még, hogy a szik között a, a, a kereseti lehetőség miatt lett autószerelő. Igen. Akkor ez ma már nem áll fel? A, a, jó keresnek, ma a kere, jól lehet keresni, csak nincs szerelő. Egész egyszerűen szinte megszűnt a képzés is, annyira nincs, most semmilyen szakmában nincs jó szakember

elevesz képzés is nagyon kevés, és, a, és, és akik vannak... És hogy tűnik a népek az, hogy másfél hónapos előjegyzés van? Nem, nem tudok mit csinálni. Nem tud, ők se tudnak. Amikor tüzet kell oltani, akkor megpróbálunk gyorsan tüzet oltani, de egy, egy ütemezett munkát azt csak így tudom vállalni. Nem tudom másképp. Egész Ugyanaz a szervis, csak kevesebb ember. Igen, igen. Ott hat emelőn van, plusz két plac, nyolc... szíved?

Persze, hogy ne, Próbálkozunk mindig, veszek fel embereket, akikről kiderül, hogy teljesen hülyék meg. Szörnyű, süksön semmi. Ezért meglehetősen alpári egybevetés lesz foci kommentátorból, mint igen a Csivik. Igen, itt nincs az, hogy, hogy, hogy nincs képzés, vagy hogy nincs, nincs elég munka lehetőség, vagy rengeteg csatorna van, nem tudom, háromszor mint régen

gyakorlatilag nem lehet, nincs olyan napszak, hogy az ember végigkapcsolgatja a tévét és ne van valahol a foci meccsbe, azt valakinek kommentálnia kell. Hát jól beszélsz, kell. Én ugye még egy olyan időszakban nevelkedtem, amikor nem volt ilyen műfaj. Volt Nemeskürti István, aki beszélt filmek előtt, de nagyon sokan a Nemes Kürtit nem nézték meg, csak a filmeket, uh -huh. illetőleg a Nemeskürti alatt elaludtak elnézés professzor úr. Na most a foci kommentátor, mint olyan,

azt korábban maga volt Vas István Zoltán. Igen. De ez most egy új műfaj. Ezt mi hívta létre a külföld? Szerintem azt, hogy egyszerűen a kereslet megnőtt. Tehát, hogy megnőtt rá a De kereslet. De miért magyarázzák el azt, amit egyébként az ember látott? Hát erre van egy saját válaszom, meg van, amit a, a, az iparákban válaszolnak erre. Az iparákban általában nagyjából úgy működik ez az egész, mint nagyon sok minden más. Dolgoztam a közigazgatásban is, az is így működik.

Mert így szoktuk meg. Ugye? Tehát mi miért gyártunk kísérő a foci csak elé? Már 30 éve gyártunk. Na de miért ez... kell kommentálnom? Mert 30 éve is volt kommentátor. De nem volt, volt, nem volt a focitnak. Kütöttem. Hát a stúdium nem biztos, hogy mindig volt

a kommentátor mindig volt, és azért nagyjából a 90-es a lejúlt. Mióta én emlékszem, azóta mindig van. Nem kizárt, hogy ez is meg fog szűnni előbb-utóbb. Én azt gondolom, és, és tényleg visszatérve arra, hogy milyen a, a felhozatal, vagy a kínált, szerintem volt egy nagy keresleti ugrás itt a 2000 évek elején, amiről beszéltem, hogy hirtelen kinyílt a világ, lehetett nézni minden héten a Manchester united meg a liverpool óriási kereslet, mindenkit érdekel, és ez most már átcsapott abba, hogy, hogy szerintem elkezdett inflálódni az egész. Tehát mi korábban egy meccs,

egy várakozott meccs, egy BL-meccs, az ünnep volt. Tehát én nem hiszem, gyerekkoromban vártuk a szerdákat, tehát, hogy a, ú, végre látunk nagy csapatokat focni. Ideig nekem el kellett mennem félődőben aludni, mert másnap iskola van. De, de, de hogy ezt a típusú várakozás, ezt ma már egy foci meccselőt érezni,

Hát nagyon nehéz, mert mondom, minden napszakban valamelyik csatán biztos adnak valamilyen foci meccset. És ezzel párhuzamosan, ahogy ez az érzés inflálódott, úgy szerintem kicsit inflálódik maga a körétés is. Tehát az, hogy valaki fociról beszél, vagy foci kommentálhat, ez kicsit átment ilyen iparos munkába. Hát begülött, nem nem azt, hanem, hogy ma is van három, amit alá kell mondanom, alá mondtam, hazamentem, kész.

Hozzátéve, hogy az a lendület és az a lelkesedés, ami most itt benned van, én ezt a legritkább esetben szoktam látni foci kommentátorokon, akik leginkább egy ilyen nemes hangulattal szoktak hosszan és unalmasan beszélni, ráadásul majdnem olyan hosszan, mint amennyi ideig a meccs tart. nagyon olyan hosszan nem, de meg lehet hosszan. Mert nekem van erről ez az elméletem, hogy ezt ugye nagyon nagy intenzivitással, impulszivitással lehet csinálni valamennyi ideig, és ahogy én is egy picit ebben...

Elfáradtam, kifáradtam, és azt mondtam, hogy humos májé, kicsit nehezemre esik leülni a következő meccsen, vagy nem érdekel annyira, vagy nincs meg bennem ez a típusú vágy, hogy megnézem a következő meccset, és akkor abba kell hagyni, mert akkor rossz lesz az ember, amit csinál. És ebből az következne, hogy egy nagy fluktuációnak kellene lenni ebben a szakmában. Mindig jönnek a fiatalok, a nagyon lelkesek, akik ebben belevetik magukat, és falják a meccseket, és ezt így tárják a közönség elé, és amikor ők kicsit ebből a lelkesedésből veszítenek, akkor, akkor jönnek helyettük az újak. Ehhez képest a a.

A, a magyar sportsajtó az ilyen kihalásos vagy öröklődéses alapon működik, tehát, hogy valaki egyszer elfoglalt egy széket valamelyik csatorna, valamelyik, nem tudom, szakértői pozíciójában, Egyen. akkor onnan szerintem markolóval lehet csak kibólni. Egészen, oda, egészen rül. Rül. odáig, amíg valami politikailag inkorrekt dolog nem következik, és akkor pillanatok igen. alatt igen. eltűnik. Sokszor meg kérdezni, hogy mit, mekkorát kell vajon hibázni, mekkorát kell tévedni, milyen, mit kell elkövetni a vagy a szakértői székben, az, hogy kirúgjanak?

Há, például a gulácsinak valamilyen megjegyzését kell kommentálni. Igen, igen. És lényegében csak ez van. Tehát szakmailag bármit el lehet rontani, bármekkora hülyeséget lehet mondani, bárkit össze lehet keverni bárkivel, az nem politikailag légy jó. Attól függ, hogy mit lájkol az jó. ember Facebookon, az már nem mind. Jó. Figyelj, ha már elhoztad a gitárodat, akkor vedd a is, okay. szíves. Amikor az első ilyen eset történt, akkor meglepődtél. Amikor ilyen okból kellett valakinek távoznia.

Ugye én voltam az első eset, vagy nem, tehát ugye, amikor én elkerültem a Spiller tv dolgozni, akkor lehetett tudni, hogy az a, még ugye úgy lehetett tudni, hogy Andy Vajnai az a TV csatorna, és ugye akkor már pusmogtak erről, hogy a TV2 Fideszeseké észbe került a Vainán keresztül, és a többi, és a többi. És én akkor azt mondtam magamnak is, hogy nyilván nekem ez így nagy álmom volt, hogy a Premier league jel a focival, éppen nem is hivatásként, de hivatásszerűen, tehát ezt teljesen úgy fogtam föl, mint egy, mint egy nagyon fontos feladatot.

És azt fogalmaztam, hogy magamban, hogy egészen addig, amíg vagy nem lesznek mondjuk a meccsek szünetében ilyen nagyon nyílt politikai propaganda, vagy nem használják ezt az egészet arra, nem mondják meg, hogy mit mondjak, vagy amíg nem küldenek el egy kollégát ilyen kifejezetten politikai szimpádiából fakadó úgy miatt. És hát ennek a, a varázs, hogy én voltam az első, persze ezt nem mondták soha meg így a, a szemembe. Összességében nem lepődtem meg, most hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi volt a történet?

Mi az volt a történet, hogy írtam egy posztot erről a turul nevű sportszermárkáról? Hogy ja, igen, igen, igen, valójában igen, igen, ez igen. ugye leplezi az egészet, hogy belemegy az egyik oldalán a közpénz. Ez a, a szárp szárp kell csinálni. Ö, és volt egy poszt, aztán ugye volt meg volt ezzel kapcsolatban még egy poszt, amikor a szülősi győgyére reagáltam, aki írt egy ilyen mentegető cikket, és abban volt nagyon sok csúszatás, meg tévedés, meg hiba. Azt hiszem, tíz pontban kiavítottam, és akkor ez következett. Hogy ez szokták mondani a rosszákon, de voltál az első precedens? Hmm

lehet, hogy én voltam az első precedens, igen. De és amikor én ezt megírtam, azt a posztot, akkor azért úgy hazudnék azt mondom, hogy nem számítottam rá, hogy itt lehet, hogy lesz egy ilyen raportra hívás ebből. Azt mondtam, hogy ha lesz, akkor lesz. András, mehet? Tudjátok, hogy hogyan szóljon? Jó. Meg Ott nincs messze? Igen, meg Igen, már megyek is.

Hát, így néz ki, Tomi Imánoel gitárja is. Ez nem történt? Hát én szerettem, a, a, a ritmust is a, a, adom hozzá, tehát én a dobot is a, a, a gitáron játszom, és addig rángadtam, húztam le a pengetőt, amíg gitár így kijukadt. Nagyobb a lyuk már, mint a hang hangjuk. Másodtán szüngész egy... Másod teszünk, Igen.

So

Köszönöm szépen a Saját szerzemény nincs? Uh, nem Va? merem <gül> nincs. nincs. Tehát van. Van. Persze van. Kis el lehet rakni. Köszönöm. De. Ha el akarod rakni. De természetesen. Igen. Szene? Gitár? Volt gitárom. Aztán a 18. születéson kaptam. Akkor nagyon magabiztos voltam abban, hogy ezt teljesen autodirakta mondom, majd én elsajátítom. Aztán kiderült, hogy az nem ennyire egyszerű

és ez egy ilyen kudarcom az életben, hogy nem tudtam megtanulni gitározni. De nem adtam még fel, tehát a gitár megvan, csak uh, kicsit tanulni, hogy időben voltam. vannak egy kényes vevők? Hogy, de uh, De beleértve, hogy uh, a társadalmi státuszok alapján másféle kell bánni velük, mint a többiekkel. Igen.

Igen, természetesen. Az ember rálát, ránézésre tudja, vagy ha bemutatkozik, tudja. Hát igen, szinte kialakul, ez ok alakul. És igyekszünk, hát igyekszünk jó kapcsolatot teremteni szintén. Ártani tudna? Nem, nekem nem valószínű. Nem. Akkor miért tekintett ellenére? Mert

Végül is neki azt, hogy kívül tágasabb? Nem mondok ilyet. Nem mondok ilyet. Volt-e a... olyan, aki egyébként a társadalmi vagy bármilyen státuszára hivatkozva kért előnyt, vagy valamilyen burkolt igen. fenyegetést fogalmazott meg? Igen, igen persze. Országgyűlési képviselő, hogy volt minden nálunk, hogy szikikén ne csináljunk számlát, csak beadjuk a biztosító felé, és akkor majd. majd

de ne csináljuk meg az autót csak felveszük a pénzt és megosztunk. és akkor mondtam, hogy ezt sorry, de az de a műhelyemben nem lehet ezt lehet, hogy az országában meg lehet csinálni nálam nem. Meg, persze, persze hát de annyira azért nem egy, egy időben a, a szábnak nagyon nagy státusza volt Tehát a, melyik időszak? A, a, a 94 után 94, 2000-es évekig amíg lehetett pakni

az újakat is. hogy a használatot. Igen. országgyűlési képvisel, akkor nagyon sok ügyfélnek a mai napig is van számja még azokból az időkből, és, és ezeket tartjuk, és csináljuk. És nagy, tehát magas pozícióban lévő ügyfeleim is vannak. A, a foci és a politika

azon kívül, hogy ez egy disszertációs tárgy, az evidencia? Szerintem igen. Mindenhol? Szerintem a világon mindenhol. Mi az oka? Alapvetően az, hogy a futball a világ legnépszerűbb sportja, és nincs olyan társadalmi réteg, nincs olyan. Hát ez a kultúra és elittől a

a legesleg kiszolgáltatottabb réteg, akik mindenkit érdekel lázban tart, és mindenki viszonyul valahogyan a focihoz. Ebből kifolyólag a, politika, a politikának is kell viszonyulni a focihoz. Tehát ez nem megsporolható. Ez egy ilyen, nem tudom, természetesen... És e tekintetben mekkora különbség van a klubbajnokság és a nemzeti válogatottak között? Szerintem egyre nagyobb. Ugye korábban... <kül> Nyilván a, a klubok...

Korábban azért szorosan kötődtek valamifélet. Ugye ez valamifélet. egy tiszta, tiszta izé, hogy ugye, amíg egyfelől huhognak, másfelől meg, elnézést, ha rosszul fogalmazok, kénytelen elviselni, hogy most már a válogatottban is, vagy a klubcsapakotokban is színes bőrű játékosok vannak. Tehát zavarba hozza őket a valóság, mert hogyan huhogjanak valakinek, aki egyébként az ő csapatukban játszik.

Hát ez egy komolyan kognitív diszonanciát okozhat egyeseknek, amit ugye nehéz, van akiknek nehéz feloldani, van akik meg könnyebben átsiklanak e fölött. És nem akarok ilyen feltétlenül ilyen asszociákat használni, hogy ugye ki a mi, a miénk az mindig megbocsátható, ugye, tehát van egy klubcsapat, és nálunk játszik valaki, de az a miénk, az a mi idegenlégiósunk, az ami az hozzánk kötődik, az, az meg, arról megvangyarázunk, hogy identitásában hozzánk tartozik. Lehet, hogy nem örülünk neki, hogy annyi.

Nem tudom, ilyen nevű, olyan végződésű játékos van mondjuk a Fradiba, vagy az Uipezs játékában, de ők a mieink, az Ők látjuk, hogy találkozunk velük, milyen aranyos, kedves, és ezt viszont arról egy olyan játékosra elmondaná, aki több ezer kilométeres távolságban van. Tőlünk nem ismerjük, nem a miénk, sőt, valamiféle ellenségesnek gondolt, vagy, vagy tőlünk nagyon eltérő ország válogatottja játszik, az, az nagyon könnyű ilyen dehumanizálni. Aki a miénk, azt ugye nem dehumanizáljuk. És szerintem ez a szurkolók fejében is lejátszódik ilyenkor

neked a letérdelésről van bármilyen véleményed, vagy nincs? Vagy van, de megtartod magadnak? Van. Meg, a, a, melyik letér? Ja, erről a, a foci előtti... Igen. Igen. De, mire gondoltál? Más, más témában. Tehát a letérdelésről átvitt értelemben gondoltam, nem a, a fizikai értelme. Nem, nem nézek focit. Gyakorlatilag nem? soha. Nem. Nem érdekel? Na, nem. Nem. nem. Amikor, ha van időm, akkor én kaját... Te érdekelt?

Sosef, sosef. Szerettem volna focizni, csak ügyetlen voltam, eljártam foci edzésekre, mindig kirúgtak az edzők egy-két-három hónap, után akkor levágattam a hajam, visszamentem, megint kirúgtak, és akkor rájöttem, hogy ez nem az én sportom. Úgyhogy Mi köze volt a hajvágásnak ez? Ne ismerjem fel az edző. Egy-két egy, hónapig, ugye, járkodtak a gyereket. Valójában azt a tőle távol, hogy nem okozott sikerélmény? Nem. Vagy sokkal inkább csalódás? Csalódtam. így van, igen.

Mindig, mindig eltanácsoltak a foszit, hogy keresek más egyeset, úgyhogy abba hagytam. Akkor... A letérdelésről nem is tudsz semmit? De hallottam, igen, és most is volt legutóbb a szombati vagy vasárnapi. De mérsőt, mit tudsz róla? Az, hogy, hogy még a gyerekek is kifütyülték a, a letérdelésről. De, de a történetéről tudsz-e bármit? Valamivel szolida, tehát szolidárisak a focisták, de nem tudom, hogy miért. Kéne tudni? Szerintem nem feltétlenül. Tehát,

Hol láthattak az emberek először Magyarországon letért előjátékosokat? Tévében. Mikor? Premier League meccsen kezdték el, ezt, azt hiszem aztán később talán a Bajnokok Ligán. Magyarán is? Valószínűleg nem. Én azt gondolom, hogy például amikor arról beszélünk, hogy milyen körítés kell a mérkőzés köré, én mindig, amikor ebben dolgoztam, akkor is rendkívül hiányoltam a kulturális kontextusát, vagy amiben létezik mondjuk az angol bajnokság. Ez egy speciális angol kulturális kontextus. Hogy miért nem beszélünk arról többet?

Voltak ilyen vitáim szerkesztőkkel, akik így jöttek az nem? ötletekkel, hogy mivel foglalkozunk. Hát mondom, meg kell nézni, hogy mivel foglalkoznak Angliában. Hát ez a bajnokság ott létezik. Hát nem mi találjuk ki Budapesten, hogy mivel kell foglalkozni. Hát ez az övék. Ők tudják, hogy ez most milyen kontextusban létezik. Nézzük meg, hogy ott mivel foglalkoznak. Ott mik a fő témák, és azokkal foglalkozunk mi is. Magyarázzuk el. Szerintem ez például ebben a kérdésben is elmarad. Vagy elmarad évről évre, amikor van a. Hány van? A térdelés? Hát szerintem valahogy. Szóval,

2019? Ugye ez még COVID előtt talán ez a, ugye a George Floyd de most nem akarok ez a George Floyd nevű ö, ö, mm -hmm. embernek a meggyilkolása akinek ugye szóval a nyakán ugye egy rendőr, és az ezzel kapcsolatos, ebből a Black Lives Matter mozgalomnak lett egyfajta jelképe de a sportban a letérdés ennél korábbra vezet vissza, ugye Colin Kaepernick volt az az amerikai futbalista, játékos, ez tár irányító

aki ott ugye minden mérkőzősőt eljátszák, sőt eléneklik ott el, hiszen az amerikai himnuszt, és ő volt az első játékos, aki ezekre a feketékkel szemben elkövetett sorozatos rendőri brutalitás ellen való tiltakozásképpen nem volt hajlandó a szívéletet kézzel állva hallgatni a himnuszt, hanem letérdelt, miközben Van, a aki azt mondja, engem. hogy a sportpályán nincs helye a politikának. Na, de ez nem igaz. Hát

az előbb beszéltünk arra, hogy a foci mióta létezik, és mióta mindig a politizálás terepe volt. Ez egy nagyon szép elvi idea, és általában ezt azok mondják, akik éppen azzal a politikai tartalommal, jelentéssel, üzenettel nem értenek, ami éppen a pályán van. El tudunk képzelni magyar mérkőzést Veszentrianon nélkül? Nem tudok képzelni, de nem valósul meg. Tehát, hogy Csezénában játszottak tegnap a, a, a fiúk, hogy a Olaszország ellen, ott is zúgat a Veszentrianon.

Az is politika. Másodperc. A száb előhív bármilyen érzelmet. Egy szárszerűzve nem kiabálják azt, hogy Veszcentrion, nem? nem? Meglepő lenne. Nem. De, de valamivel lehet társítani a szábot? Az mit a, a csak, Hát, a, a, meg a hát az, svéd... az mire jó át? Rénszarvas teszt. Igen, Igen de a csak. rénszarvas teszt az nem, nem ugyanaz a kategória, mint egy Veszcentrion. Lehetett tipizálni?

mint ahogy tudom, hogy semmit sem lehet tipizálni, de van egy törekvés rá. Ki a szábvevő? Aki biztonságot szeretne, aki körül, körülbelül biztonságot, és, és gyorsaságot, erőt. igen, igen. A, ugye most arról beszélünk, is. hogy aki egy szábot vesz, az nem tud venni tíz évesnél fiatalabb autót. Nem. És veszik, és megveszik, még így is. És milliókat költenek. Egy szább a... hány éves koráig szább?

Olyan 25-30, akkor már biztos, hogy a korrózió kikezdi annyira, hogy már nem érdemes esetleg. De van 30 éves nagyon jó autónk is, sok, de 7-800 ezer forintos autóra ráköltöttek, és 4,8 millió forintot, és, és ez igaz, ott vannak a számlák.

Ilyen, az már oldtimer timer ilyenkor nem? nem 30 nem, év fölött nem, nem? Ez, ez, ez egy, még... egy 17-es, bocsánat, 17-ben nem. 17-es autóra egyik kedves ügyfél 4,8 milliót, mert, mert neki ez a, a típus kell, és, és mindent megcsináltunk rajta, hasonlóan, mint az amerikai filmek, az ülésektől kezdve. Hány éves kársit, a 45. Ne, 45. Ugye? 45.

Azért itt vannak generációváltások. A George Floyd történet, a letérdelés. Elvileg másféleképpen kéne, hogy hason fiatalokra és felnőttekre. Most nem a gyerekekről beszélek. Magában a foci kultúrában, elnézést az rossz kifejezés, van olyan, hogy generációváltás. Szerintem van. Vagy apáról fiúra hagyományozódik a West saint -Drianon.

Mert ezzel a West Saint Trianon más egy 55 éves, egy 65 éves szájából, és más egy 25 éves szájából, miközben a tartalom ugyanaz. Szerintem van generációváltás, és szerintem ezt a típusú... Mondjuk én nagyon nem értek egyet azzal, hogy ezt a nagy klasszikusan amerikai, de kiterjesztve értelmezünk, akkor is nagyon nyugat-európai identitás problémát, amiből ez az egész fakad, ezt, ezt importálták valakik ide Magyarországra. Egyedem maradjunk a West Centrionon. Igen.

És aztán áttérünk erre. Jó. A Veszent Trianot azt áthagyományozták a felnőttek a gyerekei? Van, aki áthagyományozta, de én azt gondolom, hogy ez a nagy frusztráció, ez a düh, amit látunk minden ilyen vitában megnyilatkozni, az abból fakad, hogy érzik, hogy ez, ez kiveszőben Jó, van. Jó, de mű. aki azt mondja, hogy Veszent trianon ma egy foci meccsen, az tudja, hogy miről beszél? Tehát történemből levizsgáztatható? <t> de

viszlában van az, módon, az Szerintem, Szerintem igen, és ez inkább, inkább ilyen kulturális kérdés, mint sem. Tehát De a Veszent Janon valaminek a szinonimája? Vagy tényleg Veszent Rianon? Azt szerintem inkább annak a szinonimája, hogy, hogy a történelem mostohán kezelt bennünket, hogy van bennünk egy ilyen kibeszéletlen düh és frusztráció,

és hogy a, a sportpályán is ezt a típusú dühöt, frusztrációt, vélt vagy valós elnyomottság érzést akarjuk kompenzálni. És szerintem ennek a, ennek a szimbóluma megélése a Veszcentrion egy foci tribünön. És a Veszcentrion az 2200 on is meg lesz. Szerintem sokkal kisebb mértékben lesz meg, mint ma.

De, ez, ez generációs kérdés, nem egyre kevésbé van. Tehát, ha megnézzük a 90-es évek focilelátóit, meg a ma focilelátóit, egyre sokkal kevesebben van. Az, vannak. ami átveszi a helyét. Elnézést. Nem tudom, mi veszi át a helyét. Az okay. is lehet, hogy. Rendben van. Nem, akkor, tudom, akkor nem most importáltunk. Az, a, ugye a, a letérdelés az nem belülről jön, az kívülről jön. Az importálva van. Az, in, az import letérdeléshez való viszonyunkat,

Viszonyt. Többen szám első személy elfelejtve. Abstart. Mi határozza meg? Mitől szeretjük, mitől nem szeretjük, ha egyáltalán ismerjük? Ezt egy, politikai, tehát ezt egy politikai kontextusban hozták be, és ezért a politikai kontextus határoz meg a hozzávaló viszonyonket. Hát a náltam, politikai hogy... kontextus épp úgy áthatja a Druckert, mint hogy a csapata eredménye. Én azt gondolom, hogy igen. Mert hogy egyébként a Drucker ezzel tájékozott.

Hát, hogy olyan szinten tájékozott, amennyi, amilyen módon tájékoztatja őt a politika. De a politika az a iránt ennyire azért mutat érdeklődés, hogy tudja, hogy miről van szó. Szerintem, hogyha a politika nem kezdett volna erről Magyarországon nagyon erőteljesen kommunikálni, a térdelésről, meg magáról erről az egész George Floyd esetről, meg annak az identitáspolitikai vonatkozásairól Nyugat-Európában, akkor egyszerűen nem tudták volna lelátni az emberek, hogy letérdelt a másik csapat, észre se vették volna, fel se tűnt volna nekik,

nem foglalkoztak volna vele, de ez belet vonva ebbe a, ebbe a politika. A politika generált pont, az és, egész? Én az az? azt gondolom, hogy igen. És a politika ezt akarta? Azt gondolom, akik generálták, ezt akarták. Nem azt, hogy mi nem térdelünk le, hanem, hogy azt kifütyüljük, aki le térdel. Ez egy jó kérdés, nem tudom, melyik volt. az biztos, hogy szándék volt, hogy ezt emeljük be a diskurzusba, és ettől mi határolódjunk el, mert ez is, hát ugye ez a pontosan egybevágott ezzel a bizonyos

LMBTQ ellenes politikai hadjárattal a tavaly választási kampánynak ugye az első ilyen nagy, akkor indult ez a, ez a kampány, ez pont egybevágott azzal, egybevágott az EB rendezésünkkel, szereplésünkkel,

akkor nagyon fontos volt gyorsan elterelni a figyelmet hogy a Fudános népszavazásról, meg egyéb az ellenzéképpen kezdeményező politikai aktivitásáról, és hogy gyorsan be kell mindig a Fidesz identitáspolitikai kérdésem elbe a mainstreambe, ugye nagyon nagy érdeklődés volt a foci elbé, miatt, a fociválogatott irányába, ezért ez tökéletes támpont nem mutatkozott, azzal indult, hogy mi nem térdelünkre, mert magyar ember nem térdeli, és a többi. És aztán ez ugye abban kulminálódott, és szerintem itt kicsit kiszabadult a, a, a hogy a palackból, hogy az ilyen módon feltűzelt,

rukkerek egy része erre fogékony része, egyszerűen kifütyültek, kifújalt azokat, akik letérdeltek. Ez nem biztos, hogy szándék volt politikai szempontból. Valaminek a szimbóluma? A nyugodtságon kívül. Igen. A biztonság erő. Ennek a körülbelül ez a kettő. Politikai nem. hovatartozás, nem, nem. életkor. Inkább az életkor és a társadalmi. Eh, eh, inkább veszik Igen. Ebbek? Igen, Igen, persze. Igen.

Meg... Vannak-e olyan vevők, akik most szábbvevők, miközben korábban nem voltak azok, miközben nem tennap jöttek le a falvédőről? Igen, vannak még. Milyen autót hagynak el? Bármilyet? Ezt mellé veszik. Tehát most, most már a száb az. Jó, ez egy második egy autó? szerelem, igen. igen, igen. A legtöbb Aha. esetben már igen, igen. Szerető? Igen, igen. Igen, meg... meg, meg

ha születik egy gyerek, vagy, vagy elkezd a gyerek vezetni, akkor... És akkor... megy is vele, vagy csak ott áll? Nem, mennek vele, persze. Hogy, használják. Hát erős, gyors, nagyon gyors, nagyon biztonságos. Még, még hát használják. már melyik, a 9000 e a erről az, az, az, az gyors, de nem Igen, mindegyik gyors. Nem mindegyik, persze, persze. Honnan szerzel a... alkatrészeket? Svédországból, Amerikából, Angliából,

minden mindenhonnan. Importálunk mindenhonnan alkatrészt. Interneten keresztú. Az sincsen már, alkatrészgyártás sincs. De van, az még van. folyamatos, persze, hogy nem? Hát az alkatrészgyártás az, az egy. De az eredeti gyárgyárja. Nem. Nem, a beszállítók gyártják, és, és az alkatrész ellátó, megkereste a beszállítókat, a, a gyártókat, és, és megpróbálja összefogni ezt a.

Ezek, ennek a központja még mindig Nisöpingben, van Svédországban, a régi ö, számgyárnak. A kínaiak okozták a halálát, vagy kik? Nem, az amerikaiak. A, a, az amerikaiak a dodge megépítették, az új dodge az új 95-öst. A... kapta ilyen talapzatnak, vagy minek mondják azt? Hát az, az, egy, az egy Opel...

Ennek egy, egy insígniának egy nagyobb, egy szebb változata. Két évig vártak le. 2008-ban kész volt az autó, de 2010-ben kezdték kiadni, mert pont akkor volt a válság. Nem lehetett volna eladni. Ráadásul az inszigniának az konkurencia lett volna. Az amerikai szépen visszatartották, utána kicsavarták belőle amit lehetett, és, és, és eldobták körülbelül ez a... De ez ja, akkor ezt láttad,

jelen időben? Tehát, hogy egy időben az eseményekkel? Tudtad, hogy ez lesz? Nem, nem. Ez váratlanul ért. Jöttek a hírek, hogy nem lesz szám, meg, meg hogy, hogy, a, hogy a svéd kormány nem támogatja a gyárat, és nem áll mellé. Azt nem értettük, hogy miért. És egész egyszer hagyták elveszni. És, és aztán különböző zűrzavaros cégekhez kerültek, orosz pénzek voltak benne a, a vevőknél, meg

Ezerféle kis cégnél volt, a többek között, most nem Oggyibra de kisebb, kisebb manufaktúrák vették meg, háttérben hatalmas orosz pénzekkel, azt nem engedélyezték, úgyhogy a végén a kínaiak tudták megvenni. A kínaiak meg valahogy. Csak benne voltak a kínaiak. Igen, benne persze, a kína, most is jelenleg is kínai tulajdonban van.

De, nincs. de licenc nélkül. Tehát nem gyárhatnak, csak ott az autót megvehették, használhatnak belőle dolgokat, de nem gyárhatnak autót. Tehát a, a GM nem adta el a licenc jogot a kínaiaknak. A, a letérdelés, az mennyi ideig lesz még meg? Nem tudom. Az látszik, hogy...

Hogy a spanyol csapat nem tudná, az ezeket azért nem így helyezem egymás mellé. De... Azt látom, hogy bizonyos országokban ez erőteljesebben része maradt a, ennek a kontextusnak, amiben létezik, és bizonyos országban kevésbé. És valahogy ez is a centrum-periféria mentén. Ö, Mi válik az, ami Egy a külföld számára feltűnőbb? Az, hogy nem térdelnek le, vagy az, hogy fütyülnek? Hát a fütyülés feltétlenül. Az, hogy nem térdelnek le.

Az ellenfél játékosai, az kelte visszatetszést? Szerintem nem. Tehát az első játékos, aki azt mondta, hogy ő nem szeretne letérni, mert egy álságos, hamis szimbólumnak jelzi az egészet, az Wilfred Zahá volt, aki egy elefántsontparti származású angol játékos, tehát egy, egy fekete játékos, azt mondta, hogy számára ez. Mennyire megengedhető sérül. az, hogy egy csapatban egy játékos ne tegyen meg? Tehát 11-ből 9-10 letérdel egy nem. De

a kritikusai azt mondják, hogy valójában ez egy oktrojált dolog, és szinte kötelezővé teszik ezt a toleranciát, meg érzik, és azoknak is, akiknek ezzel semmiféle viszonyok nincsen. Ugye ez nem igaz, tehát ezeken a példánk garancsik, hogy nem igaz. Az ahány kiállt, elmondta, hogy neki ez sajnos nem, ő ezt egy teljes képmutató dolognak érzi, nem fogja csinálni, nem csinálta. Foglalkoztak vele egy napig, meghallgatták a véleményét, elmondták, hogy köszönjük, megértjük.

Mi meg továbbra is letérdünk. Senki nem foglalkozna azzal, hogy mi nem térdenünk le. A Real Madrid játékosai sem térdeltek le. A b a Liverpool játékosai letérdeltek. De ugye nem kezdték el a Liverpool játékosait a saját véleménynyiványtásuk miatt bántani, kifütyülni, megalázni. Menjünk egyel vissza, de ez nem biztos, hogy vissza, hanem oldalra. A nélkület az egyfajta letérdelés? Ez egy magyar letérdelés? Szerintem igen.

És az van még Duna igen, van? igen, igen, igen. És amikor egyszer volt Magyarországon, de egyszer mindenféleképpen, annak volt valami külön oka ott a puskás megnyitóján, ott valamit ebből ki akartak fejezni? Feltételezem, hogy igen, hiszen az egy szervezet műsorszám volt, ugye igen, a gyerekek voltak, gyerekekben is énekelték, valószínűleg azt, hogy ez a stadion, nem csak az anyországbeli magyaroké, hanem minden magyar magyaré, feltételezem, hogy ezt akarták kifejezni ezzel a

ezzel a dallal, de hát hogy emlékezzünk, hogy ott is mi történt. Egy újságíró egyszer nem állt föl erre Igen, a, a dalra, Miklós Gábor, a Gábor és, és hogy emiatt milyen hagyjáratot kapott a nyakába, egyszerűen azért, hogy nem kifütyülte a nélküledet, vagy nem kezdett el ott fújolni és integetni, hogy hagyják abba, egyszerűen csak nem állt föl, és hogy emiatt milyen indulatok céltáblájává vált ő. Én ezt gyakran most is emlegettem, hogy hasonlítsuk már össze a kettőt, hogy

hogy ugye nem az történt, hogy egyszerűen nem térdelt le, vagyis hogy nem állt fel erre a dalra, hanem vagy csak ennyi történt, nem kezdte el kifütyülni, kifújulni, mint a mi szurkolóink. Tehát hogy ez egy más típusú különbségtétel, és hogy mégis azt a típusú nem emelliállást is milyen érzékenyen reagáltál a le magyar közeg. Én nem emlékszem rá, de a kell, emlékszik rá, mi vizsgálzunk együtt. Te emlékszel, de mintán a foszíra nem nagyon szentelsz jelentős figyelmet, valószínűleg fogalmad nincs, hogy miért volt zárt kapus meccs a szombat.

Azt hiszem a kütyülés meg a húhogás miatt, nem? Fogalma minden. Szerintem a húhogás miatt. Igen, játszottunk az angolokkal egy uh, világban kisájeltező tavaly szeptemberben, ugyanitt uh, hazai pályán, és ott uh, voltak rasszista húhogások, céltablai játékosok a sterling, a gólya után meg is dobáltak, és akkor ugye, bejárta a világ sajtót a, azok volt a képercet. Ott barán is nem vagyok Ajjai. biztos, de sörrel biztos, hogy dobálták. Igazad van. És, és, Igazad emiatt, van. És, emiatt, és, emiatt, és emiatt kaptuk ezt, a, ezt az büntetést

amit végül hogy a Csányi Sándor, aki ugye az UEFA-ban, meg a FIFA-ban is, de itt most az UEFA számít, ugye fontos pozícióban, ugye 0 terjesztett be, egy olyan módosított, hogy az árkapus mérkőzésekre is 14-20 aludni gyermekek bemehessenek. Ez máshol is így van? Ez elvileg egy általános elv lett most már ilyen a Csányi kezdeményezésre, de ugye ez tíz volt az első. két felnőtt? Vagy hogy van ez? Azt hiszem, hogy tíz gyerekenként egy felnőtt érő lehet.

Hmm. Tehát 30 ezer gyerek volt ez benne, azért hogy ez, az... ma, ez máshol is így van. Máshol is lehetne így, de ugye ez volt az első precedens erre. Ugye ez volt, a, ez volt a precedens, igen. Um, a gyerekek lehet tudni, hogy honnan voltak? Biztos lehet tudni, én nem tudom. Uh, szerintem ez ennek a legrosszabb vetület, ennek az egész beszélgetésnek a gyerekekről beszélünk. A gyerekek biztosan nem azért kezdtek el fütyülni. Tudjuk mert... azt, amiről egyébként cikkezni kezdtek

hogy valójában nem is a gyerekek voltak, hanem a hangosítórendszerben raktak be más mérkőzés való fütyülést. Mert én ezzel kapcsolatban olvastam, magát a fütyülést hallottam, annak a jellegét, nem vagy zenekritikus, lehet, hogy egy zenekritikus, egy vájtfülő ember ezt meg tudja állapítani, amellett egyértelmen, hogy ezt a szép magyar nyelv mondja, le tudjuk tenni a garast,

hogy az a gyerekek fütyülése volt, és nem egy bejátszott anyag, amit egyébként elvileg meg kéne tudni különböztetni, vagy az örök homály marad. Én ezt örök homály marad. Én, nem, én is olvastam ezt a pletykát, nem tudtam hitelet érdemű forrásból ezt megerősítetni. Maga a zaj, volt. amit hallottál, azt nem tudod ide. Szaj volt, de hát a gyerekek zajosak. Hát kimennek egy ilyen és a, rá, kereplővel. és a hangfekvés sem lehetne különböztetni egy Biztos, hogy meg tudja, én nem tudom megkülönböztetni, és összességében elképesztően.

Nem tudom, kicsit betegesnek is gondolom, hogy erről beszélgetünk egy ilyen meccs kapcsán, hogy a, milyen hangfekvésről a gyerekek fütyültek, vagy a felnőttek fütyültek. Ez, ez, ez Kommentár az... nélkül mondd el, hogy mi történt szombaton. Az a baj, hogy nem Én tudom, nem mi az az baj, hogy, nem, de, tehát, hogy nem tudom, mi történt szombaton. Az biztos, hogy az angol játékosok letérdeltek, és eközben nem volt csend a stadionban. Biztos vagyok abban is, hogy néhányan fütyültek, vagy fújoltak. Hogy azok a felnőttek voltak, a gyerekek voltak. <gül>

A hangosító kevert rá valamit a, a korábbi uh, mérkőzésekről. Ezt szerintem lehetetlen kibogozni, és ami egészen biztos, hogy a gyerekek olyanok, hogyha mellettük a felnőtt zajong, vagy a többi gyerek zajong, és elkezdi rázni a kereplőt, vagy fütyül, vagy kiabál, vagy valami, akkor ők is kiabálni fognak. Nem azért fognak kiabálni, mert George Floyd, meg a Black Lives Matter, meg a rasszizmus, hanem azért, mert ott van a 30 ezeren, hmm. és ha mellettem levő két gyerek is kiabál, akkor én is kiabálok. Ebből levezetni, hogy már a gyerekek is rasszisták, és hogy ez teljes tévúti sportot van elviszi.

Én úgy tudom, hogy ez a, aztán a Guardian-on meg az angol sajtóban jelent meg először, tehát hogy... Alaptalanul? Szerintem nem alaptalanul, mert ott voltak a helyszínen, és valószínűleg azt érzékelték, hogy, hogy, hogy van hangoskodás a, a, a térdelés alatt, és hogy a korábbi időszak tapasztalatában meg arra asszociálták, hogy ez valószínűleg nem minden szándék nélkül.

Az erre való reagálás mértéke, kiterjedtsége, ami egyébként jelen pillanatban inkább szélesedik, tehát ez inkább egy crescendo, mint de crescendo a zenében, az egyértelmű annak az oka? Tehát az ugyanaz a politika, mint az összes többi? Szerintem aránytalan. Az erradott... a békén a És Szerintem ez aránytalan az eladott reakció. De hát melyik, ez... melyik reakció aránytalan?

Hát ami erre, hogy hagyjátok béken a gyerekeinket. Mind a kettő arány, az is arányta, aki levezeti ebből, hogy már a gyerekeink is elvesztek, és hogy itt a NERR már megmérgezte a gyerekeket is, és rasszisták a az angolokban van abba, hogy ezt szóvá tették? Az, az de, angolok hogy... acceleráltak, vagy az angolok valójában pából csináltak vaskarikát, egy nem létező dolgot fújtak föl. Biztos, hogy túlérzékenyek erre. Viszont nem minden alap nélkül túlérzékenyek.

Mi, mi, az nem lehet mi az alapjuk, hiszen ők egy rabszolgatartó társadalom, akik egyébként lelkis kéne, hogy szenvedjenek velünk szemben. Itt, itt, nem, itt valószínűleg arról van szó, nekik ez egy típusú feldolgozási mód.

Beszéltünk arról, hogy a veszélyen is egy feldolgozási mód. Uh -huh. Na most, ha teszem azt ezen a június negyedikei mérkőzősen, van egy perc gyászszünet, amíg a magyar játékosok trianonra emlékeznek, vagy a trianoni békediktátum évfordulójára emlékeznek, és abba belefütyülnek az angol szurkolók, akkor valószínűleg ki lennénk akadva.

Angolus szuknak nem semmit, azt mondják, ez a ti traumátok, nekünk mit kell ezzel foglalkozni, hogy nektek Ugye most már Európai Unió van mondhatnának ilyeneket, nem mondanak egyébként ilyeneket, mert valahol ez a kulturált európai norma minimuma, hogy egymás traumáit igyekszünk tisztelbe tartani, ők ezt úgy élik meg, hogy mi minősítjük az ő ilyen traumafeldolgozási módjukat azzal, hogy egyszerűen nem az, hogy nem vagyunk hajlandók letérdelni, hanem hogy még ki is fejezzük az ebből nem tetszésünket. És, és valószínűleg erre.

Bizonyos szempontból túlérzékeny az angol média közeg vagy annak egy bizonyos részei. De hogy nem lehet ezt anélkül a kontextus nélkül vizsgálni, hogy látnánk, hogy ennek a mesnek volt egy előzménye, ami miatt zárt kapus volt, ahol ki az ő játékosáikat, és megtovább. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az angolok túlérzékenyek, és, lehet, és azt szerintem tényszerűen mondhatjuk, hogy valószínűleg ezt, e, erre a kérdésre kicsit túlérzékenyek, és túreagálták valószínűleg, akkor nyilván tudjuk, hogy az milyen okból történt.

Sajnos nem lehet elmenni amellett, ami az elmúlt 12 évben, amilyen képet Magyarországról kialakított a magyar kormánynak a viselkedése. Az ilyen identitáspolitikai kérdésekben való nagyon határozott és markáns állásfoglalása általánosságban ellene éppen a nyugat-európai trendeknek, azokat szándékosan ellenpontozva, karikírozva, kiforgatva. Ebben a kontextusban létezünk 10-12 éve. Ennek vannak ö, ö, hatásai, vannak eredményei, vannak következményei. Ezeket a következményeket látjuk ezekben a cikkekben. Ami rosszabb,

hogy szerintem a mostani politikai kurzusnak ez kifejezetten nincs ellenére. Tehát neki az a célja ezekkel, hogy a, ja, provokáltunk, túreagálták, most re reagáltunk a túlreagálásra, azt meg a következőt is túl fogják reagálni, és egy állandó, permanens, hiszterizelt állapotban tartják a közvéleményt. És egyszer nem lehet kimenni egy vállalatot meccsre úgy, hogy az ember ne rettegne attól, hogy ilyen esetekbe fog belefutni. És azt mondtam, borzalmasan rossz. Olvastalak téged különböző Facebook vitákban, hát azok is meglehetősen szórtak.

Tehát lehet látni, hogy a, az értelmiséget ezt milyen mértékben megosztja. Én téged konkrétan a szombati alatt olvastalak, ahol nem volt nagy egyetértés. Hát ugye a pali azt mondja, hogy ő szerinte ez egy vélemény valaki behozta a futballba a politikát, és arról a típusú politikai vélemény a másik félnek is lehet véleménye. Erre szoktam én azt mondani, hogy rendben, de hogy éreznénk, hogyha nem tudom, kifutyülnék a nélküledet?

Vagy hogy szoktunk érezni, amikor, nem tudom, a, a, a, a szlovákok kifütyülik a, nem tudom, a magyar himnusz eléneklő helyi nem tudom, szurpolókat. Ez egy mennyire éles konfliktus? Én szerintem sokan szeretnék, ha ez éles lenne, de hogy, hogy valójában ez egy ebbe a szempontból tét nélküli dolog. Főleg, hogy nem is a mi identitásunkról szól. Tehát, hogy itt egy nyugat-európai identitáspolitikai vitáról vitatkoznak magyar emberek, és ez szerintem elképesztő káros. Mikor lesz ennek vége?

Jó kérdés, fogam sincs. Nem tudom. De nem tudom, vége? hogy lehet ennek vége. Tehát, hogy az a baj, hogy itt az elmúlt 10-12, lehet, hogy több évet, tehát nem lehet semmisét tenni. Tehát, hogy nem lehet egy vonalat húzni. Tehát ezek a társadalomban

nyomot hagynak. Én a, éppen a tavaly szeptemberi ilyen rasszista incidens után írtam, hogy és lehet úgy csinálni, hogy ez 200 magáról megfeledkezett huligánnak a, a magánakciója volt, és, és mindig ez az érv, hogy kim vannak egy meccsen 70 ezeren, és ugye mm. 200-an megdobálnak, és miért kell miattuk megbüntetni a másik 70 ezeret. Az igazi gond nem ez, az igazi gond az, hogy elfogadottá vált ez a típusú viselkedés, amire 15 évvel ezelőtt még, még ezek az emberek a húhók, és azt érezték, hogy ez gáz, amit csinálunk, itt izé,

minket emiatt kirekesztenek, mi, mi, mi mit rossz fiúk vagyunk, ha ezt csináljuk. Van egy olyan társadalmi, kultúrás politikai klíma, amiben ez, ez ma teljesen, teljesen mindennapi mainstream. Hát persze, kifütyüljük, kihúhogjuk, hát.

Ugye annyira, az, olyan szinten hiszterizált a, a, a köznyilvánosság, hogy azért dobálták meg Störlinget, mert ugye ő gold szerzett, fölemelt a trikóját és volt egy felirat, amin az ő akkoriban elhunyt barátjának üzent, vagy az ő emléke miatt emelte föl. Mm. És a magyar ö, szurkolóknak az a része, ha kell dobálózni, azt hitte, komolyan azt gondolta, hogy ezzel az LMBTQ törvényre üzenve a Ez ilyen szinten vannak hiszterizálva, hogy ők komolyan azt gondolják, mm -hmm. hogy egy

világsztár futballista azzal foglalkozik, hogy Magyarországon a kormány milyen törvény nyújtott be, és hogy az ellen fog tiltakozni. Ugye ez, ez olyan mélyen megmérgezett ilyen közállapotokra utal, amiből nem lehet egy, egy vonalhúzásra kijönni. Tehát ezeknek nyoma marad. Hatása van. Tomi, hány éves? 43 43 ja. Ugye, van köztetek akkor ezek szerint 23 24, 23. 24. Ja. 24 év múlva

az már határidő lesz a szábszermotjából. Persze, Hát akkor már nem lesz szább biztos. Igen. Mennyi ideig lesz a Tomi szábszervizvezető? Ha, ha felvesz valamelyik más típusnak akkor utána... De mi alapján? A, a, a, a muszáj alapján. Tehát muszáj lesz valamit csinálni, hogyha... Ha De te ezt ki... már nem akarod megérni? Nem, persze. Én... én, én, én

most már 68 vagyok. Én, én szeretnék még egy kicsit kajakozni, evezni, vitorlálni, tehát én, én szeretnék egy kicsit, de a mai napig jönnt a 10-12 órá dolgozom, sajnos, úgyhogy nem tudok mit csinálni. De, de nem fogom meg én természetesen. Milyen márka van még, amely a szápoz hasonlóan? Tudom, hogy nem lehet egybevetni, kettőt múlt ki. Hát valamilyen

olyan típust kéne találni, amiből kevés van. Szanyongot, vagy, vagy valamit, ami, ami nem tucatautom. az Azokat nem szeretem a tuccatautókat. Nem szeretem a. Neked milyen autódom? Nekem milyen van száp, természetesen. De és, és milyen?

93 3 as az új 93 3 as meg van egy 9-5-ösünk, új 9-5-ösünk. Hát Annak már egész más volt az alakja. Igen, igen, az már ilyen, az nagyon szép. Az új nagy 9-5-ös, az gyönyörű. Az legalábbis nekem... Nekem a régiebből jobban tetszik. Igen. Uh -huh. és, és persze van egy furgonom is, ami tökéletes, egy skúdom. Ahol nagyon kevés volt...

Uh, nem, a Fiat Skudo. Ja, a Fiat. Fiat a, Igen, a Fiat. miért pont Fiat? Hát bevásárló autó, meg hengerfélyet. De hitel. a Szabban is volt furgom. Nem, nem, soha nem volt. Nem, nem volt station nem, nem, nem, nem csináltak. Nem, egy-kettőt egy, csináltak, lelkes amatőrökben. Akkor én arra emlékszem, mert én, én, én emlékszem, hogy láttam. Igen, átalakítottak egy-két autót, de, de azok ilyen...

Nagyon nem, lelkesen. Egy gyári nem volt? Nem, nem, gyár, nem, soha nem gyártott a szám ö, bent, vagy, vagy bármilyen furgonszerű autót, furgon Hát, akkor mit csinálja, amíg tudja ő is, és, és akkor muszáj lesz valamit váltani, de ez már legyen az ő gondja. Én, én... Ami a... Ami a...

Football kommentátoroknak az ehhez a jelenséghez való viszonyát illeti abban szerepet játszik az is, hogy te most azt mondod, hogy kivonuló félben vagy, mert erről azért olyan nagyon nem szokta féleményt formálni. Hát két szempont van. Az Megmaradunk egyik a, a 4-2-4-nél, vagy a nem tudom hol. Igen, nagyon kevesen vannak. Ö... Ez egy kényes téma? Ez az egy kényes téma, meg ugye ennek tétje van. Tehát, ö... Mi a tétje?

Hát az a tény, hogy azért voltak példák statuálva, amik azt mutatták, hogy bizonyos kérdésekről nem beszélünk, ne beszéljetek, vagy jobb nem beszélni. Ugye ennek De a példastatuálás az valójában a tulajdonosnak egy olyan egyoldalú lépése volt, ami sosem magyarázott meg. Nem, nem, nem. De hát ezt nem is kell magyarázni, ennek az üzenet a lényege. És ugye az a lényege, hogy homályosak a keretek, tehát nincs megmondva, hogy figyelj, erről beszélhetsz, erről nem beszélhetsz

hanem a lényeg, hogy ne tud hogy miről beszélhetsz és miről nem beszélhetsz, és bármilyen téma válhat az aktuális, nem tudom, politikai kontextustól függően olyan amiről inkább nem beszélünk, vagy ne így beszél vagy ne nyilváníts benne véleményt is. Ezt előre nem lehet tudni. Ez sose is fog eljutni a sporthaláláig. De Mármint, hogy mennyire, hogy hát, hogy mennyire mérgőzi, mérgezi meg magát az egésznek a légködét? Hát szerintem...

Nagyon mérgezett az a nem lehet őszintén beszélni vagy véleményt nyilvánítani. Tehát, hogy, főleg, hogy nincsenek határok. Tehát, hogy az ember nem tudja, hogy most csak tudom, bizonyos játékosokról nem lehet jót mondani, vagy jót írni, vagy rosszat. Tehát, hogy mindegy, tehát szerintem már régen túl vagyunk azon a határon, ahol bizonyos portálokon, bizonyos játékosokról, a vallások miatt nem lehet sportkontextusban sem pozitív írást közölni. Ezen túl, ezt, ezt pontosan tudom. Mert ugye a Csányit is nehezen lehet érteni, mert talán nem régen volt egy nyilatkozata,

vagy interjú volt, mert nem emlékszem rá pontosan, amikor arról beszélt, hogy ő mennyit próbálkozott, és gyakorlatilag feladta. Rá. a fekete-ingesekről volt szó. Teljesen feladta, így van. ahhoz képes, hogy az ember. Ezek a, a csoportok politikai védelmet élveznek, nyíltan a hatalom védelmét élvezik ezek a csoportok. Ez meg lett üzenve, meg lett mondva sokszor, ez teljesen egyértelmű és látványos. Ilyen módon viszonyulnak hozzájuk, kommentátorok, sportvezetők, mindenki. Beleértve magát az MLS elnökét is. Van. Így van.

Neked nem diktál senki, ugye? Ö, én, én kimaradtam a fociból. Nem! <gül> nem, nem. nem, a szervizben. Hogy, a szervizben ja, nem, nem diktál. Nem, A Tobi. Valami rémlik nekem, hogy te azt sem nagyon szerettet, hogyha valaki bemaradt a szervizben. Nem? Tehát te, te, híve, te híve voltál annak, hogy valaki bent lehet, miközben ott folyik a munka? Nem, nem, nem <gül> zavar. Nem? Nem, nem, van most nincs. Te protokoll. Nem.

A, a régi műhelyünkben, ahol te jártál, ott, ott, ott gyakorlatilag nem volt ügyfélváról. Az irodának egy széke volt az ügyfélváró, meg kint a műhely előtt egy-két egy, szék egy asztalat. Itt most van rendes ügyfélvárom, nem zavar. Mindenki dolgozik, bedugja a számítógépét, laptopát, laptopját és, és dolgozik

és miközben csináljuk az autót. Az, az már, azt nem szeretem, ha a műhelyben a szerelő mellett állnak. Erről az, az, az, az borzalmas, igen. Akkor ott szóval tartják, föltartják. Volt-e bármikor valamilyen okból, hogy te valakitől megváltál? Azt mondtad, hogy vele nem. Ügyféllel vagy? Igen, ügyféllel. Nem nagyobb. És kivel igen, mert valamit... Igazából nem.

Nem vártam meg ügyféltet, tehát soha nem kompromitál vagy uh, soha nem, nem uh, kerültünk olyan kapcsolatban ügyféllel, hogy, hogy, hogy megváljunk tőlem. Valahogy mindig. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azt áruld el, hogy mit fogunk hallani zárásképpen. Még egyszer kikérdezünk. igen? Jó, yeah. oké. Okay. A Konzsuzsa számot egy...

Tettőlem kérdezem, Jó. döntsön a kele. Jöjjön, jöjjön, jöjjön Most mi volt Olaszországban? Volt valami? Én nem láttam a meccs elejét, Nem, aludtam Nem, nem. szerintem igen, Viszonylag nagy számom magyar szurkolói pont De az olaszok letérdeltek? Nem, nem, nem Én se láttam az elejét a meccsnek, de, de nem szoktak már térdelni az olaszok A déliek ebből kiszálltak tájosan

de beszálltak aztán kiszálltak. Az elején benne voltak, aztán kiszálltak ki Hát szerintem ott is nagyon megosztó volt ez a téma. És is az, és Angliát nem osztja meg. Angliát is megosztja, de ők azért kurtásulan közelebb vannak ez az amerikai problémához, meg részben az ő problémájuk is. Tehát azért itt a, ott a tavalyi elből döntő után is kifejezetten rasszista támadások érték az angol játékosokat. És ezt az ottani játékosok foci közág, ez kifejezetten missziójának érzi, hogy ebben ő

tudom, sem vagy, vagy toleranciára neveljen, és éppen ezért, tehát ilyen csak azért sem alapon nem fogják ezt elengedni. Visszakéne jönnöd aztán? Igen, csak behangoltam. <gül> Nyugodtan hangolhatsz itt, és az egész műsor egy nagy hangolás. <gül> <gül> Tényleg. Balján nem állatodat. lehet tudni, hogy mi lesz a következő. Tehát ezek kitalálhatatlanok, hogy mi a következő. Tehát, a hogy előtt... ilyen Igen, igen. Nem igen. abszolút.

Már csak néhány ég. Ez nem koncsúsa. De. Koncsúsa. Ez nem, ez, ez fonográf, nem. Fonográf. Igen, hát fonográf, igen, fonográf is érdekli, koncsúsa. De, de, de ez tényleg, ez fonográf. Főleg fonográf. Higgy, egy öreg ember vagyok, Fert én még de. tudom, hogy mit énekez. Már csak néhány csillagig. Újságpapír, hord a szél. Újságpapír, hord a szél.

Felébred az állomás És vár, újra vár És vár Újra vár Tülök ér egy nagy kabár Álmosa és állás Szemében még különös Álma jár

Most már elindult felé. Cillingen a velejárt. Első villamosra már a napsugár már. Hosszú volt az éjszaka.

Tényleg földön volna tánc, láncaidak lát a csillagász. Aha. A első villamos már elindul felé, csillingel a melleján.

A, várt, a napsugár, a napsugár. Az nem csillagász? A csillagász, csillagász De napsugárat mondasz Azt mondja neked, hogy napsugár Én csillagász voltam. Igen? Hogy? Jó, akkor félre hallom Aha. Neked ez nagyon távol mi?

Hát ismerem, mert apám hallgat, ilyeneket. Köszönöm szépen, és köszönöm a stábnak, köszönöm az Európának. szépen, köszönjük. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. Dörö.fiala.janos.kukat.csimél.com Viszont hallásra, viszontlátásra.